Okej, hej och välkommen till avsnitt 34 av Abiton Det här är Niko tillsammans med fanan. Ja visst! Och Danne. God afton. Hur är det med er boys? Fantastiskt. Strålande, lite öm i kroppen så där efter två, två dagars jobbande när man har suttit still i ett tag. Men alltså, <laughs> skön definition, <laughs> ett tag. Ja. ja. Ja, men det, ja fan. Alltså, ja. Nej, ja, jag vet hur det är, man, usch. Man ska ja. inte ta ledigt ibland. Jag jobbar nu som bara den. Jag har aldrig, så mycket som jag har arbetat nu under arbetslösheten har jag nog aldrig arbetat. och Det börjar kännas. Jag kan ju knappt gå om kvällarna. Fan, inte mot ni har. Vi hoppar in på att vara nördat. du kan väl börja. Har du gjort något roligt? Jag faktiskt inte hunnit med någonting Nej. sen sist. Så att, eller ja, jag körde någon match på, på Rocket League men ja, that's about it. Ja, okej. Okay. Fan ändå. Ja, ja, ja, jag har väl haft lite dåligt med tidigare också, men jag har hunnit med lite grann. Jag satt och letade just för att jag tänkte så här, nu ska jag fan ha någonting att ta upp i vad jag har spelat dessutom. Så jag satt och kikade på Steam för att se om jag kunde hitta något kul spel som, ja, i ärlighetens namn, ja, som var gratis. Det var precis det jag letade efter, ja. <laughs> uh, och då hittade jag ett som heter Shakes and Fidget. Det är ett skitskumt spel, men jag var ju tvungen självklart att ta ner och testa, och... Ja, det, det är rätt kul. För det är så här: man, fan, jag vet inte vad man kallar spelchangen, riktigt. Men du, när du startar upp spelet så är du liksom i, i en stad. Och så bestämmer du så här, och får du göra din hjälte. Och så kan får du, du säga: Ja, men här går jag in på uppdrag. Och så kan jag skicka iväg honom på att gå ut och slå ihjäl någon, någon stor drake eller någon sån här skit. Men jag får ju inte följa med på uppdraget. Om han försvinner så är jag kvar i stan och inte vet Jag springer till vapenhandlaren och till allt sånt här Och håller på med, med den biten samtidigt Det är lite mer worker management ja. Att du skickar iväg dina snubbar helt enkelt Ja där. precis, ja. fast man bara har en snubbe då Jaha, så, okay. så vet jag ha har en så länge i alla fall Jag har inte kommit så långt Jag har kommit upp till level tror jag, 7 eller 8 uh, Men vad jag har sett hittills Så när du kommer upp i högre level Så kommer du kunna få börja bygga din eget Din egen, vad ska man säga Ditt eget slott typ jag har, inte hunnit, okay. jag har inte hunnit kika så mycket på det just för att jag har inte tillåtelse att göra det än förrän jag kommer upp i högre level. Mm. Så jag får se när jag väl kommer upp i de levelarna så att säga och får se vad man, vad man kan göra med det. Men jag tycker det är kul. Alltså det, det är ju ingenting man sitter och plöjer ner flera timmar i utan det är ju något man går in så här och så man kanske kör en halvtimme skickar det iväg på några uppdrag för det tar ju ändå 2-3 minuter per uppdrag Medan han springer iväg och man tjänar lite pengar Man kan kolla om man kan köpa någon ny utrustning Eller någonting sånt där mm. Men för, som sagt, jag kan nog ge en lite Bättre recension på det hela när jag har fått ja, komma upp i högre level så att säga På spelet mm. eh, Sen har jag kört eh, Me, Myself and Zombie Som kommer från eh, Hemsidan, som, som kommer från TheGameAssembly.com mm. eh, Stört bra spel, tyckte jag Faktiskt Uh, om man kollar på deras information som de har lagt upp och till själva spelet i sig. Så det är ju ett peka-klicka-spel som har de har utvecklat det i åtta veckor. På i, om jag har förstått det hela rätt så är det 50 procent. Alltså jag antar att det är i arbetstakten så att säga på de åtta veckorna. Uh, och de har varit åtta stycken som har gjort det. Och för, och för att se den, se den informationen så är det här spelet rustigt bra. Tycker jag. Jag, jag skulle kunna spela det flera gånger och, och jag skulle kunna betala för det. Utan att tveka. Så att jag tycker... Men, jag tycker absolut... Hur funkar spelet då? Eh, det är så här att... Eh, själva spelet i sig, då är du, du är en flicka som du börjar egentligen, när du, när du startar upp spelet så får du egentligen en comic framför dig. Okay. Så du får se liksom en, vad kan de gå igenom? Kan de gå igenom två eller tre sidor med comics? Eh konstigt nog så ingen text ingenting utan du får, bara, du får bara se liksom bilder riktigt snyggt ritade bilder och riktigt bra liksom så men och då får du se den här flickan gå ut och sätta sig på en buss där du sitter ja, en annan tonåring bredvid henne som ser alltså som är en zombie helt uppenbart som bara lutar sig över och biter henne i armen <laughs> och sen kliver hon av bussen och där börjar själva spelet då. Hon känner sig lite, lite underlig, säger hon. Så att hon ska gå och hälsa på doktorn. Eller vetre det, professorn tror jag det är till och med. Okay. Som ä, bor där i stan. Och så då går man dit och så berättar professorn att han, hon, hon har ju uppenbart blivit en zombie. Men han kan vända det. Om man, men då måste man springa och hämta lite utrustning i, i, hans, i hans sjukhus. Och komma tillbaka med det. Och sen, ja, ja. Sen, får man sen ska man liksom ta sig igenom staden. Från, ja, det är egentligen så här. Du ska springa från ena sidan staden till den andra sidan ungefär. Och tillbaka igen. Mm. Och, jag tycker det är skitsmart. Alltså jag tycker verkligen det är skitkul. För de skämtar med sig själva dessutom. De har lagt in lite snuga grejer. så lite här och var. Tänk inte avslöja allting. Men eh, titta på allt. Om ni spelar det. Titta på allt. Gå fram och titta på allt. Så kommer ni nu förstå vad jag menar. Som Brex, eller? Eh, nej, inte vad jag Nä. kunde få fram i alla fall Men eh, nej, det, jag, jag tycker det är skitroligt För sen får, man, sen får man lite val under tiden av spelet också Som gör det lite mer spännande Kan jag tycka För man, eh, man, kan, man kan gå olika vägar Om man säger så mm. Jag har inte hunnit prova de här olika vägarna än Om de gör någon skillnad Men eh, de ger en absolut olika... Vägar att gå Så att det tycker jag nej, Gå in och testa Det är faktiskt ingen enda jag kan säga För det tar inte lång tid heller Det tar Vad sa jag till dig grabbar Jag tog det två, tre timmar Och då spelade jag långsamt wow. Så att det, det är liksom Och det är helt gratis Det är bara att gå in på deras hemsida Där och ladda ner Det kan vara så att man får Installera lite program Just för att deras spel ska funka Men det, det, det hjälper hemsidan till med och Nej, prova, det säger jag bara, för det, det är det värt Och det, ja, kör helt enkelt då. Sen har jag så självklart, självklart spelat med DayZ Inte blivit dödad, lyssna på det här Inte blivit dödad, men äntligen mött någon Som, okay. <laughs> som inte sköt ihjäl med det första de gjorde I och för sig, han hade ju ingen pistol och Det hade jag, så att, eh, <clears throat> ja, jag vet inte dock så vill han inte prata med mig. Så vi stod nej. mest där och vad heter det, shakea loss lite grann tillsammans. <går> Vinka lite grann till varann och gunga lite snyggt från sida till sida och ja. helt uppenbart så hörde han mig tror jag i alla fall. <går> så att nej, det var skitroligt och jag bara längtar till sen för ska få träffa på flera. Mm. Så att nej, det är det jag hunnit gjort den här veckan i alla fall. En, en hel del man andra ord. Ja, absolut. Egentligen. Jag är ganska nöjd faktiskt till och med. det Så pass är det. Mm. Då är det mer än vad jag har gjort till och med. Nej, menar du det? <laughs> jag har bara hunnit med två saker. Mm. Först så tog jag toga ner Pokémon Yellow. Pokémon 24 år. Och den 27 så släppte de Pokémon Röd, Blå och Gul då. Mm. Så jag tog ner Gul där. Kostade en hundring på 3DS, App Store eller deras app där. Mm. Eh, riktigt roligt att testa igen Få spela runt allt Det som man får lite uppgraderat är att de, Nu kan man ju trada och eh, Battla över eh, Trådlöst internet helt enkelt Jaha. Så de har lagt in så att man bara Kan sitta bredvid varandra och köra så det är skitkul Sen har de även Lagt in eh, Pokémon Bank Heter det så du kan ladda upp Pokémon På, ja, upp på eh, Internetbank kan man säga för att sen föra över dem till de nya spelen som kommer. För man har aldrig kunnat gjort det från röd förut. Utan de har varit tvungna att fiffla över dem på annat sätt. Så nej, det ska bli riktigt kul. Kan man träna upp dem här och ta vidare i nästa spel helt enkelt. Jaha, fan vad häftigt. Alltså, så du menar att du spelar klart det där. Mm. Så kan du ladda upp dem du tycker bäst om om vi säger så då, Och fortsätta ja, med dem i nästa. Ja, då kan jag ta över dem till Pokémon Bank och då kan jag ta ner dem därifrån och mm -hmm. spela, har de hela tiden med nästa och fortsätta. Liksom. Ja, ja, fan vad coolt. Mm. Behåller man level och sånt också på dem då, eller? Ja, precis. Det är exakt samma Pokémon som att du för över. Så har de på hundra, då är de hundra när de kommer. Liksom. Fan vad balt Ja, så det ska vi, det har förhoppningsvis bli riktigt coolt. Mm. Sen andra spelet är Far Cry Primal men det kommer in i speldelen. För det är Ja, det finns lite godbitar att diskutera där. Men vi hoppar väl in på nyheter. Dana, take it away. Ja, absolut. Eh, vi kan börja med att Microsoft har bekräftat att de kommer släppa Gears of War Ultimate Edition till Windows 10. Eh, är, det, är det redan släppt till och med? Uh, och den här samlingen med Gears of War Släpptes till Xbox Förra hösten Och blir nu alltså tillgänglig för datorer uh, Det kommer kosta 29 kronor Men det jag har läst också Är att väldigt mycket Spel nu kommer Komma till PC mm. Mm. Just, just Windows 10 har sagt, nästa, vi, vi kan ju liksom fortsätta nästa Med att också Forza Motorsport 6 Kommer till Windows 10 mm, mm. Det heter Forza Motorsport 6 Apex Och är en nedbantad version av spelet Som släpptes till Xbox Den här versionen kommer bli helt gratis Coolt som fan Men lite försiktigt rädd för vad de syftar på med nedbantat Mm, jag, Faktiskt jag, jag har inte läst mer Nej det fanns inte så mycket mer heller Men nej, precis. man kan ju hoppas att det är bara kanske Lite färre baner ja. och lite färre bilar Så det inte, de drar ner skit mycket på grafik Och prestanda Exakt. För då blir det skittråkigt om de gör det Exakt för det har, ju fan, det har ju varit deras grej Att det, är, det, det ska ju Se snyggt ut mm. Och, så att och man... det ska ju vara ett av de bästa liksom, Bilkänslan mm, Av några mm. spel så man kan ju hoppas att det inte är det som försvinner i alla fall. Ja, ah, precis. precis. Så att, men eftersom att det är gratis så vill jag väl nästan testa allihopa va? Ja, ja du är Och om min PC orkar med det. <laughs> jag vill säga, annars kommer jag, jag säkert köpa det till Xbox. Ja, ah, just det. Härligt. Mm, som jag har det. Mm. Mm. Playstation ska jag spela och så ska det vara Gran Turismo. Annars kan det vara ah, Tomt. Ja, <laughs> ah, visst. Pokémon. Det är ju 20 år sedan den första Pokémon-spelen släpptes. Det har Nintendo och The Pokémon Company firat med att avslöja en avslöja nya spel, så ska jag säga. I dagens Pokémon Direct har de bekräftat utvecklingen av Pokémon Sun och Pokémon Moon. Men det tog vi väl upp, eller? Det var rykten förra veckan som mm, vi tog okay, upp. Så var det. Det hade kommit lite patterns och lite grejer, men mm. och vi hade ju lite nyheter- Bland annat, eh, om ni inte har lyssnat på Bitton News, gå och gör det. För det var ju en timme av väldigt mycket nyheter. Mm. Riktigt roligt. Och då tog vi upp det att de hade lagt en pattern. Och dagen efter det avsnittet kom upp så kom då det här Nintendo Direct. Och då fick vi det att ja, det är två spel som kommer. Vi vet ingenting om det, för vi mm. fick bara några snabbbilder. För själva trailen visade bara alla gamla spel. Och sen avsluter de bara med de här två loggorna. Och eh, det är det vi vet. Mm. Så det kommer två spel, men vi har ingen aning om hur det blir eller någonting. Ska jag ska tillägga att eh, båda spelen kommer släppas till eh, 3 dsen senare i år. Eh, Respawn Entertainment arbetar på en uppföljare till Titanfall. Eh, EA planerar att släppa det någon gång i nästa år. Våren nästa år, som jag förstår. Uh, nu har både GameStop och Amazon lagt upp uh, produktsidor för Titanfall 2 och de, uh, det kommer släppas till uh, både PS4 och Xbox One men även till PC. Oh, jag hoppas verkligen. <laughs> uh, första Titanfall är ju Xbox exklusivt mm. uh, och endast multiplayer. Yeah. De har redan gått ut och sagt att Titanfall 2 kommer ha en single player story. Mm -hmm. Och då hoppas jag verkligen att det kommer till PS4 också. För som sagt, du är en soldat och det finns även max och det ser så jävla häftigt ut. Så jag hoppas verkligen att det kommer till PS4 också så att jag kan skaffa det. Mm. Vidare. Eh, Playstation VR-spel eh, styrs med antingen DualShock 4 eller Playstation Move. Detta vet vi sedan innan. Dock verkar Sony snegla på andra kontrollmetoder och har därför ansökt om patent för en handske för virtuell verklighet. Va? Det är ju ingenting nytt direkt. Vi hade ju Nintendo redan på 80-talet. Mm. Power Glove! Som inte var särskilt jättebra, men de hade den. Produkten verkar heta Glove Controller, vilket kan vara lite så här... Wow, vilket bra namn. Eller hur, jag tänkte exakt samma sak när du sa det. Bara, wow, den killen måste jag... jävla vad nöjd han måste vara med namnet. Eller hur, sitter på ett möte där <snittlar> så bara, jag bara... Jag vet, jag vet, jag vet. Jag vet. Glove controller. Vad, vad är det vi ska göra? Jo, det är en Låtan, Låt han ha det här. <snittlar> <snittlar> <snittlar> <snittlar> eh, och... och eh. Ja, patentet visar hur spelen ska kunna styra med sina fingrar och kommunicera med mindre rörelser. Det är tänkt att Sony ska berätta mer om sin VR-satsning i mars. Hmm. Det är alltså inte jättelångt borta. Nej. Kanske får vi lite mer information då, förhoppningsvis, eftersom hon kanske ska prata om det. Mm. Mm. Uh, ja, vad kan man säga VR? Alltså... Jag tror inte den här handsken kan vara billig. Och VR, allt som vi har hört om virtual reality, liksom Oculus och everything, det går ju mellan 60 000 till 8 000 för de där brillorna. Mm. Och på handske på det, och man ska ha hos konsolen. Nej. Ja, nej. Jag ser ingen ljus framtid just nu för något av det här, men ja, om nej, vill, men det, så men det är är så ut sådana där grejer så gör det. Det är ju fortfarande coolt att de faktiskt ändå försöker utveckla det, för att det är ju ändå dit vi... Delar av spelbranschen Måste ju ändå röra sig åt det hållet Förr eller senare För att vart ska utvecklingen annars ta vägen? Absolut, jag tror absolut det här är framtiden ja. Jag tror bara inte vi är riktigt redo för Nej. det just nu Nej. I alla fall inte är vi vanliga, dödliga Nej, Eftersom inte vi har de pengarna att punga ut det där Så jag hoppas att de gör bra grejer nu Så att de fortsätter Så absolut den här Glove liksom speld handsken om några år kan vara skitheftig men just nu, ja nej. de kanske skulle ha hållit det lite mera, ja, att det verkligen bara är en prototyp och att de mm. inte kommer slänga ut, men som sagt, vi vet ingenting så vi får höra vad de säger i mars Ja, precis, precis, för att så jag, att den Funkar. för det är som sagt jag tror ju absolut på utvecklingen måste ju gå någonstans och det är självklart mm. att det, alltså att vi är nästa Frågan är bara när det är dags för det. Egentligen. När, all, när, när tekniken är tillräckligt. Ja, det är ju det enklaste sättet att säga det. När te tekniken är tillräckligt billig för att alla mm, ska precis. vilja ha det? Ja, om man nu inte heter typ notch. ja jo, jo, jo, absolut. Jo, självfallet <laughs> att det finns några få som. Men det, det kommer ju fortfarande inte bli. Det kommer inte bli någon skräll liksom på, på grejerna om de inte är tillräckligt billiga för att alla ska vilja ha dem. Tyvärr. Nej, mm. mm. ja, det är så. Precis. Då går vi vidare med nästa. 2015 var ett lugnt år för både 2K och Rockstar. Om man nu inte tänker på allting som Rockstar släppte via GTA. Mm. Eh, och vi väntar fortfarande, eller ja, alla väntar väl fortfarande mer eh, vad, vad som komma skall. För nu har det blivit så att det finns ett livstecken eh, vad gäller Red Dead Redemption 2 samt nyheten om nästa Bioshock. Hittills vet vi att Battleborn kommer i maj och jag längtar så mycket efter det. Mm -hmm. eh, att Mafia 3 kommer senare under året och att de ska såklart släppa en massa sporttitlar. Mm. Eh, men det verkar bli Även mer än så eh, I en intervju hos MCV Berättar Strauss Selnick att 2K Games kommer medverka på årets E3-mässa och, och även om de inte ska ha en egen Presskonferens lovar Selnick Att de will be there In a big way mm. de, de har väl. 2K har väl inte direkt stått ut från Mängden senaste åren Så att det kan ju vara på tiden att de gör någonting coolt. Mm. Ja, de har ju inte gjort så jättemycket men det var väl de som har det där oj vilket var det det är det där basketspelet med regissören nu kommer jag inte på vad han heter bara för det så det... ni som vet ni vet. Precis. Är det inte Ridley Scott eller? Vilken de menar du? De gjorde ju 2K med en story mode, var det Ridley Scott som gjorde? Nej. Det det Den ska tydligen vara bra, det ska vara häftigt men ganska onödigt så ja. det är väl typ det de har släppt så vi ja, får se vad de exakt. hittar på. Rocket League har blivit en real framgång för den lilla lilla spelutvecklaren Psyonix och under gårdagen fick vi också reda på att en fysisk utgåvar eller det, i, igår var det inte dagen var, var det, att en fysisk utgåvar är planerad att släppas i sommar. Eh, dessutom har Spelet precis lanserats till Xbox One vilket lär öka Försäljningen ytterligare Nu har Jeremy Dunham på Just Ionics Berättat att spelet sålts I 4 miljoner exemplar eh, Och Även om en hel del människor fick Spelet gratis via Playstation Plus För några månader sedan så har Rocket League nu genererat Över 70 Miljoner dollar Åh, Fy fan Helt okej okay utveckling på det spelet. Ja, mm. absolut. Absolut. ja Den där lilla studion kan vara riktigt glad vad de har lyckats <laughs> Oj, ja. Det, det var ju liksom någonting nytt. Mm. Ja, det är de, de, de, de, de, simpelt de, de, de, och roligt. det är ja, så, så blandar de bil, bilspel med, med vanlig sport. Mm. Mm. Och så blir det så här galenskapare med, med, med, ja, med coola effekter. Och det är... Ja. Ett, ett bra multiplayer-spel, helt enkelt. Riktigt bra. Eh, vidare. Sony och idag har meddelat att de kommer ha, eh, ha eh, ännu en öppen beta eh, mm. för multiplayer i Uncharted 4 Thieves End. Det som vi spelade på vår lilla Brow bro Stream mm. eh, här för några månader sedan. Eh, den startar nu på fredag den 4 mars, klockan 18.00. Och håller på fram till den 7 mars. Då slutar den att fungera klockan 20.59. En ganska udda tid. <laughs> Betan är öppen för alla och krävs, och det krävs inget medlemskap på PS Plus för att ta del av denna beta. Det var, det var nyheterna. Och det blir de nyheterna ni får den här veckan. Som ni vet, vi kör ju A Bit of News, men vi kommer byta dag till tisdagar så att vi alltid har ganska mycket att prata om så att det är värt att spela in de här avsnitten. För just nu så, det här är de nyheter vi hittade som verkade lite intressanta. Mm. Så nästa Abit of News kommer då nästa tisdag spelar vi in, men de kommer släppas ja, som vanligt då. Men mm. det blir lite matigare då så att vi alltid har någonting att ta upp där helt enkelt. Precis. Men då hoppar vi in på speldelen då som är Far Cry Primal. Oh yeah. Let's hear it. Eh, yes. För er som har spelat ett Far Cry-spel förut så är det här ganska på pricken likadant. Mm. Eh, Far Cry, mycket liksom. Du går runt. Du dödar djur för att. Eh, ta deras skinn och göra olika väskor och liknande för att kunna bära upp, bära mer ammunition och liknande likadant här skillnaden här jämfört med andra är att det här är ju stenåldern så vi kan börja där och det första du börjar med är ett litet mammut, du ska jaga mammut helt enkelt och sen splittras du och du blir helt själv från din gamla klan kan man säga där börjar bli ganska svårt för mm. <laughs> den då du har i en spikklubba och en pilbåge möter du ett litet för starkt djur så är du körd på en gång det är liksom det tog, i början hade jag väldigt svårt att komma igång och det var nästan, det kändes som att det var nästan omöjligt sen så ingen riktig spoiler utan det är att du blir en beastmaster du kan kontrollera tämja djur när det väl händer att du kan börja tämja djur blir spelet sjukt mycket enklare, nästan för lätt istället. Mm. För har du tillräckligt starka djur som jag precis skaffat av björn då blir du nästan inte attackerad av några andra djur för den morrar bort allting så fort du har en virej. Mm. Mm. Och på så sätt är det Ibland så använder jag inga djur alls. Man kan säga att de ska gå iväg och så kan du tillkalla när du vill. Så för det mesta just nu springer jag runt själv och sen när jag har tröttnat på ett liksom, uppdrag att det tar lite för lång tid och tar jag in djuret och bara hjälp mig så dödar vi allt här nu. Det är spelet är oerhört vackert det måste jag säga. Jag kan liksom bara kolla ut över vin och kolla på ljussättning och allting om det är någonting Far Cry kan så är det grafik för det är riktigt läckert. Uh, uppdragen är väldigt likadana. Det finns en uh, galen uh, diktator där ute. Uh, hela spelet går egentligen ut på att besegra honom. Med, emellan där så har du en liten by som du går runt och hjälper uh, som här Wengi-folket. Och när uh, du har hjälpt dem så kommer de till din by. Och så, ja, det är så spelet går ut på. Du går runt, hittar små lägereldar. Det gör att kartan låser upp mer. Du kan fasttravela till de lägeräldrarna. Du, ja, levlar och, ja, helt enkelt ska hitta den där eh, diktatorn. Och det är likadant här fast allt utspelas i, ja, jag har, jag har spelat 3 och 4 av Far Cry och verkar gillat dem. Jag har aldrig spelat klart dem för det är jag tröttnar lite på dem. Och jag fick lite den känslan i början där. Men just det här att vara Bismaster, det, det är väldigt kul. Och jag kommer Just nu har jag väldigt roligt med spelet, men jag får också den här känslan att eftersom jag inte är så mycket för open world-spel och det här är, liknar oerhört mycket de tidigare spelen så känner jag att lite börjar tröttna att det blir samma, samma spel efter spel efter spel. Det är coolt att de nu har lagt till den här Beastmaster-grejen, men det är inte tillräckligt mycket nytt för att jag verkligen ska få den här wow-känslan, att det, det här är ett nytt spel, utan jag känner att det är väldigt mycket liknande. Bara det att mina vapen har bytt ut till sten istället för kulor. Så ja, det är kul, men har du inte gillat de tidigare Far Cry-spelen så tror jag tyvärr inte du kommer gilla det här spelet heller. Mm. Men hur hur hur blir du Beast då? Eller alltså, hur, hur det du in får ett alla? uppdrag. Du ska hitta en shaman. Ah, okay. När du hittar shaman då gör han dig till en Beast mm. Sen har du din byrå. Mm -hmm. Och där kan du uppgradera olika tält. Så uppgraderar du shamans tält. Mm. Då får du fler av hans färdigheter du kan låsa upp när du levelar upp. Ah, okay. Så att du kan göra. Och det är likadant. Nu har jag kommit så att jag kan hitta andra och eh, Person, viktiga personer i storren mm, mm. och de kan ge mig olika färdigheter så först ska jag hjälpa dem då kommer de till min by och sen i byn kan jag uppdatera deras tält för att kanske få en klätterklo så jag kan börja klättra eller på väggar och liknande okay, okay. Så ja okej. och det är väldigt mycket så som det har varit tidigare också att du får lite grejer som ja, färdigheterna låtsas upp lite allt eftersom mm, mm. men nu är jag typ fullt uppgraderad Beastmaster och ja, jag har inga större problem kan jag säga nu gäller det bara vill man hitta större och svårare må, alltså djur att tämja. Mm. Och det är väldigt roligt, men det är, det, är lite, det är väldigt lätt att tämja dem. Allt du gör är att du kastar en köttbit, eh, köttbit liksom, mot dem. Mm. Mm. Eh, du sätter hukare och smyger fram till dem. När du kommer tillräckligt långt fram då kommer fyrkant upp på Playstation. Mm. Håller in den och du har tämt ditt djur. Oj. Färdigt. Jag har Oj. en björn. Tack. Ja, det var ju Så det är det var oerhört lät lätt att tämja lätt. dem. Ja. Mm. Och sen när jag har dem, ja, då kan jag liksom tillkalla när och var och hur och liksom sånt där. Och ja, nej, men det är, det är roligt, men jag tror absolut jag tror inte jag kommer spela ge, genom hela spelet, utan jag kommer att ha roligt en stund. och Sen ja, nej, sen kommer jag nog tyvärr tröttna, men just nu har jag väldigt roligt med det. Mm. Mm. Mm. Det är typ det jag kan säga om Cry Primal. Det är, det är så snarlikt Far Cry så har du spelat tidigare så kommer jag absolut känna igen dig. Jag har en Twitch-stream uppe på en och en halv timme där jag går igenom början av spelet. Och ni kommer märka er, jag, ska, jag får min första, mitt första djur där också. Och sen avslutar jag efter det blir det bara samma lika. Så nej, det var roligt men ja, det är mera tidfördriv nu när det inte släpps någonting riktigt i under mars månad som jag vill ha. Men vad är själva alltså vad, vad, vad är själva grejen dig då? Varför vill du hitta den? Varför skulle du vilja hitta och stört, störta den här uh, diktatorn? det är typ ni är från samma klan tidigare. Okay. Fast du har varit ute med några jägare. När du, du är från en de heter ju klan, mm. Wendy heter klanen. Mm. De finns på olika ställen på den här ja, på jorden då kan man ja, säga. Ja. Så jag kommer från en Wendy klan och dyker upp hos den andra. Och då har den här diktatorn han har ju splittrat alla och startat mm. en egen. Så det är därför jag håller på att samla ihop alla Wendy för de har ju liksom startat som massor med småklaner men kan inte liksom överleva själva för den här diktatorn den gamla ledaren. Mm, mm. Han dödar ju allt som kommer i hans väg som inte liksom följer hans lagar. Ja, ah, Okej, okay, okej. Okay. Så det finns ändå en liten det finns ändå en liten ja, storymässigt i alla fall att du Ja, den faktiskt... är väldigt svag I mm. gamla spelen så är det diktator Och du är rebellerna, det är likadant ja. här okay. Det finns en diktator Och hans karaktärer är köttätare liksom. ja. De är, de är kanibaler okay. Och det är likadant okay. Jag är rebell, jag vill inte ha kannibalism. Jag vill liksom eh, odla och fixa mm. och sådär Vi mm. jagar djur istället de tar ju död på allt och käkar upp människor. Liksom. Okej, okay. är, är det någonting sånt i spelet med? Eller att du ska liksom bygga upp din by helt och hållet? Just det här att an anlägga åkrar och allt möjligt så, eller? Nej, utan jag uppgraderar ju bara de här platserna och okay. får in flera folk som jag hjälper. Mm. Mm. Och på så sätt så blir min by... Ja, det står hur många antal jag har och vad de gör. Det blir lite mer levande när jag kommer dit, men det, det hjälper ju inte mig någonting. Nej, nej. Utan så det, är... Är bara, det är mer en sån här... Ja, jag kan om jag vill försöka få full pot i att få 300 personer. där Eller någonting, jag tror jag är 19 nu. Mm, mm, men annars det är det ingenting extra. Kanske en trofé, vad vet jag. Ja, nej, men så att det är själva grejen. Spelet går fortfarande ut på att du ska springa runt och göra uppdrag egentligen. Det är ingenting, själva byn i sig ger ingenting extra på det viset. Nej, nej. det är bara de här vissa hus som mm, jag måste uppgradera mm. för att få färdigheter. Ja, ja, annars är det inget speciellt. Ja, okej, okay, okej. Okay. Men det är lite Far Cry Primal. Kolla in det, det. Det, Vad ska man säga? Det, det, det är roligt. Men det är liksom, jag tror inte det kommer att hålla jättelänge. Och det är inte något så här årets spel eller någonting. Utan det är ett bra spel. Men det är ju inget speciellt. Absolut inte. Men det, det, det som är schysst med spelet är att det just är under stenåldern. Mm. Att man inte har hela. Du har ingen vapenpistol eller något, Utan du har en pilbåge och du har en klubba kanske ett spjut. Mm, mm. Och sen ja, möter du en sabbeltandad tiger, ja, då är det ganska om du inte har ett eget djur som <laughs> den kanske slår mot först och du kan stå och slå på ryggen liksom. mm, mm. Men nej, just nu jagar jag en sabbeltandad tiger för de ska man tydligen kunna rida på om man mm. har temjat eller Ja, så det är den jag är ute efter nu. Jag trodde man kunde rida på björnar och jag har en björn men det kunde jag visste inte så. Men ja. hur, hur funkar det då? För, kan du ha hur många husdjur som helst eller? Ja, men jag kan bara ha en åt gången. Okay. Så jag har en lista, de här har du liksom låst upp. Ja, ja. Och då kan jag liksom, ja, du springer iväg och så kan jag bara tillkalla, då dyker de upp vid mig liksom. Okej, okay, men hur funkar det sen då om du skulle vilja ha dem i en fight om man säger då kan jag hålla in till exempel sikta mm. knappen L2 och så klicka på R1. då så siktar jag på en fiende och klickar R1. Mm. Då attackerar björnen den på en gång. Men vad va? men den går bredvid dig hela tiden? Ja, då? den går bredvid mig hela tiden. Det är som att jag bara ropar attack och så springer den. Ah, ja, okay. jag, och så jag... kan jag stå på avstånd och skjuta pilar. Liksom. Ja, jag såg framför mig typ så här att han bara, bara dök upp bakom ett träd typ och bara... Sådär, så är det ju typ när man tillkallar dem ah, att okay. de bara, oj här, du visste att jag var här till ah. <laughs> <laughs> Och så på, så på så sätt är det ju inget så speciellt. Jag behöver inte gå och hämta dem i byn eller något, nej, för de får inte nej. ens vara i byn. Men, men du måste ha liksom tillkallat dem innan du går in i fighten, eller? Nej, ah, jag kan mitt i fighten också. Håller jag på att dö, liksom, kan jag springa en bit bort och så bara, ah, nu kommer mitt djur och så tar han lite skada och då kan jag hela mig under tiden. Okej, okay, så det är lite så att han bara dyker upp ur tomma intet? Ja, absolut. Okej, okej, ja och sen liksom fixar jag till dem var de ska... Eller, det jag gör med djuren, de djuren, är att jag väljer vilka de ska attackera. Mm, mm. Sen har man en uggla också som kan göra lite mer med och som man kan uppgradera. Men det är liksom med spejare. Ja, ja. Och tänk, man har Hunting Vision. Mm. Det är som, tänk Batman Arkham Salum och de där. Att han har Bat Vision. Mm, mm. Det här är lite likadant X-ray. Du kan se bakom stenar och skugga den här ugglan kan göra också att de lyser upp rött så att jag vet exakt var de är liksom, ja. så helt plötsligt är jag övernaturlig och kan se exakt var de är men de har ingen aning vad jag är Men vänta vad då tack vare ugglan eller är det ugglan som har den visionen Ja uh, det är ugglan typ jag har ugglan och den har den alltså kan se dem mm, mm. men det är jag som karaktär som har hunting vision What? Men jag behöver inte ens ha Hunting vision igång för att kunna se det här röda som ugglan har sett helt plötsligt. Aha. Det är lite så här, okej, okay, det, det tycker jag är lite för lätt för jag kom till ett uppdrag. Och så såg jag inte, jag bara, var är de här? Men då var det att det var en sten framför mig och jag ville inte smyga fram ut för att de skulle se mig. Mm -hmm. Då kunde jag bara ta ugglan och helt plötsligt, ja, ah, jag ser tre röda precis framför mig. Nu vet jag exakt var de är så då kunde jag gå upp på en kulle och liksom även om det var fullt med vass och grejer framför mm. så kunde jag ju ta dem igenom det höga gräset. För de kunde ju inte se mig, men jag kunde se det röda. Okej, okay. men, men du var tvungen att säga åt ugglan att åka fram och titta innan de blev röda, eller? Uh, jag spelar ugglan. Man kan klicka uppåt på ah. dosen och då styr jag ugglan under okay, ett tag. Okej, okay. ja, okej. För jag tänker ändå, då är det ju ändå ganska snyggt gjort om du ändå måste du måste ändå gå över till ugglan och flyga ut för att se det, om man säger. Jo, precis. Men då hade jag tyckt att det hade varit lite om... ugland ser de så att jag ser, ja ah, men här typ jag ser dem från skyn liksom, här mm, är de. Mm, mm. Men när jag går tillbaka till min karaktär, då ska jag ju inte, då vet jag var de är, men jag ska ju inte se dem lysa upp som röda facklar, liksom. Ja, nej, nej det, det, det, det kanske var lite, lite dumt, men, men jag förstår ändå, ja. jag förstår det ändå bättre då än att de bara så här. Du, inte fan vet jag, trycker på en knapp bara ja, för att få se dem och så ska man anta att Nej. ugglan, ja fan. Ja, men det är ju det lite som Huntingvision där istället de lyser upp gult mm. men då kan jag bara ha en, en stund sen försvinner det så kan jag klicka upp den igen. Okej, okay, okej. Okay. Så det är lite, de har gjort lite snygga grejer men spelet är lite för lätt ibland, det är ju det som mm, blir lite, mm. när man om kör man mycket Beastmaster då blir li, spelet lite för lätt tycker jag. Så därför väljer jag ibland att inte köra med djur alls för att ja, få en liten utmaning. Ja, ja, ja, men precis. Hä. Äh, men det var det. Mm. Är ni redo för huvudämnet? Och det är ju tv-spel som har blivit filmer. Delt två. Delt två. Delt två. Vi kör mm. två filmer i var. Pratar hur om filmerna helt enkelt och diskutera vad mm. vi tycker om dem. Mm. Danne, du kan väl dra första din? Jag tänkte mer istället för två filmer så tar jag två filmserier och liksom bara kapa dem vid fotknälarna. Okay. Ja, perfekt. Börja med den första filmserien får vi se. Nej, men egentligen, egentligen inte. Kan jag kan börja med Resident Evil. Mm. Där, jag med just Mila Jovovich i huvudrollen. Mm. Som ska. Eh, alltså, första filmen. Alltså. Story och allting. Är ju hållbar. Absolut. Med, med, liksom, Där är det verkligen så nära spelet. De kunde komma. Mm. Mer eller mindre. Med zombies och liksom hela den där grejen. Eh, men någonstans. Så tappar de bort det spåret. Redan efter en film. Mm. och så blev det bara så dålig. Alltså CGI. Alltså jag vet inte. Och står Den bara. Gick käpprätt åt helvete Visst, de hade några så här viktiga karaktärer kvar eh, i, i, i filmserien. Men alltså, allting blev ju bara. Så fel. Va, va, vad hände? Det jag gillar med jag älskar första Resident Evil-filmen. Ja. Och det är precis som du säger. Där försökte de göra en film. Men som har speldelar. Mm, det som blir problemet efter det är att de försöker köra på samma story som spelet gör. Och spelet är inte ens bra story. Så jag förstår <laughs> inte varför <laughs> de fortsatte med det. Eh, Nej, ett av tycker jag är skit bra. Jag älskar första Resident Evil-filmen. Mm. Andra tycker jag är helt okej. Okay. Den är underhållande. Den tolererar jag. Efter det så är det liksom... Det är ju skit som inte har spolats ner i toaletten, helt enkelt. Det är liksom, Jag tycker inte om dem för fem år än. Och jag, det är synd, för jag tycker om receptiven. Men det är samma sak de senaste filmerna, när det blir de här tentakelmunnarna på zombies. Det är nazi som kommer alltid liksom bara simulatorer. Och, och jag blir så spylas på de där filmerna, så det finns inte. Ja, de går ju de på, går lite liksom för långt där. Absolut. Ja, precis. Men liksom... Alltså, hur kunde de gå bort sig så pass mycket från en, en så lovande start? Mm. Mm. Så bara, men det här kanske kan bli liksom en riktigt cool serie. Så bara, nej! Ja, för det, jag måste ju hålla med. Jag måste ju säga precis som er också. Alltså att Första filmen är ju alltså ruskigt bra. Och nu har jag ja, inte... för, det var, för det var en, en, zombief en zombiefilm. Ja, och ja men zombie absolut. absolut. Och visst, det kan väl kanske ha lite med att göra att man såg den när man såg den. Alltså just den åldern man var För då tyckte man ju bara att det var askoolt Hur som Ja i och med att den släpptes 2002 Ja Och det är liksom 14 år sedan mm, Ja men precis Och, och Jag har ju tyvärr inte spelat spelen så Så jag kan ju inte sätta dem i förhållande till varandra Då så kan jag ju bara Hålla med er precis vad ni säger Att ettan lyckades de ju med Utan dess like För rest, sen, ja. sen faller det ju bara Och det är inte ett litet fall Utan de faller ju pladask Mm. Precis. Så att jag vet... mm. Och det ska bli en film till, och sen hoppas Va? jag. Jag begraver bara mm. den här serien. Jag orkar inte. Det här har jag missat helt. Ska det bli en till? Ja, det kommer ju mm. en. Är det början av nästa år tror jag? 2017 tror jag. Det kommer den sista filmen. The... Okej. Okay. Men vänta, det ska, var vi, ska, vi, ska, vi, ska vi dra igenom ja, det, det, bara lite snabbt. Den som kommer heta just The Final Chapter. Ja, det är klart ja. den kommer att heta det. Självfallet. <laughs> Självfallet. Eh, men inte för att vara den som är den, men vad, ska vi dra igenom bara lite snabbt så här, för att se om man kommer ihåg vad, vilka alla filmerna är. För hur många är de totalt? Som mm. sagt... Ja, det kommer sjunde nu då, bra. Ja. Ja, sju. Och är det, ja. ett, ettan vet vi ju både, alla tre liksom vilken det är. Men vilken, vilken av dem är, är det som är tvåan då? Apokalyps. Och det är då hon... Det är då ja. de möter den här stora bjäsen ut. Har jag tappat namn? Ja, just det. Hennes polare där, precis, med Ja, precis. Mm, just det. Ehm. just det. Och Oj, tre, är för... vilken är trean då? Är det, vilken är trean ehm, då? Det är väl Extinction? öknen med fåglarna. Ja, oh, just det. Det är när de träffar den här stora potatis-äckskallen. Ja, precis. <laughs> ja, från äh, Resident Evil 5. Ja, oh, precis. Just det. Så det, det där hänger inte heller med. Det är så här, ja, men vi, vi kastar in han där bara för att ha med han. Ja visst, visst. För det kommer för samtidigt som spelet och bara. Ja, men då har vi en referens här. <laughs> okay. Ja, <men> precis. <laughs> och vilken, och hat, sen, vilken kom, har vi där efter då? Eh, oj, var... Nu ska vi se, ska jag se här. Vi har Resident Apocalypse Extinction sen är det Afterlife. Afterlife heter den, ja. Okej. Okay. Det är typ det som Det är väl den som utspelar typ ja, Helt det. i ett fängelse nästan För det är då hmm. för att Chris Redfield Och lite grejer Nej men du menar på båten eller? Nej det är den som kommer efter det Jaha okej det är den där efter Ja är efterlife Afterlife är ju när de, när de ja! landar planet Uppe på just det. byggnaden Ja precis det är när de sitter fast i den byggnaden där ja Ja och det ja. är typ Just, ja, precis. just, det. just det Det där är där den där stora Motherfuckern med hammaren Ja bland annat Ja precis. den det är ju den. Precis, mm. precis. Mm. Äh, för sen är det ju ja, precis Retribution kommer efter det. Mm. Och det är Men. den som är nazi-zombies och alltid simulatorer. Och, och just det, ja, det är då de är med under isen där va, eller? Ja, precis. Ja, mm. ja, det, är ju... Men det var ju just också i Afterlife där de faktiskt började ha med Wesker mer liksom Ja, mm, precis. På man riktigt. har fått sett honom lite här och var i bakgrunden. Liksom, i och, helt och att Wesker oj, är ju liksom the main bad guy i spelen också. Mm, eller en absolut. av dem. som är liksom viktig för storyn men ja. han är ju bara så här ja visst han liknar honom mm. ifrån spelet mm. men det är som kaskodle spelet. <laughs> ja. Och sen när det blir så sjukt data gjort och grej och sen ja, ja. Nu sista som är The Final Chapter och, och vad är det filmen lite spoiler nu. Senaste filmen slutar med att de står på Vita huset och blir anfallna av zombies och det är flygande, figur, alltså det är flygande typ nästan ja, muterade monster och det är allt möjligt som attackerar Vita huset. Och de är därför det är människans sista stronghold. Och de ja. hjälps, hjälper till med Adam Wesker. Åh, oh, skjut mig snälla. Men det, jag måste bara... För det här har jag också... Har jag, jag, jag hatar hål. Mm. eller vad man ska kalla det för i filmer på något vis. Eh, har, inte hon en, har inte hon en störd superkraft eller har hon blivit av med den nu? Hon blev alltså, av med det, den. Det, och... det, får man verk det får man så här ja, helt plötsligt har hon blivit av med kraften och så ja. bara nej men vänta hon verkar ha den tillbaka Eller hur? Igen. Är det, inte så här nej, att... eh, det som händer är att eh, Wesker tar bort den mm. från henne. Mm. Han får en spruta eller vad Sen, det är. Sen helt plötsligt så ger han tillbaka den senare i typ slutet. Så, ja, ja, eller ja, okay. För att han märker att för, för han behöver hennes ha hjälp kraft för henne. att ja. människorna ska överleva. Mm, och mm. det är därför han hämtar den nu i slutet för att de behöver hjälpas åt nu. Ja. Även om de är fiender så liksom, my enemies is my friends. Ja. Det? Ja. Det för jag är tänker enemies fortfarande enemies is my friends. Man bara, ja, okay. för jag, jag, jag tänker fortfarande det här alltså att med den superkraften eller vad man nu ska kalla det för som hon påvisar ändå under filmernas gång Ja. Så borde det inte vara skitsvårt att bara utplåna allt. Nej, och sen, det, jag vet inte riktigt vad hennes krafter är. För i ena filmen så kan hon kolla igenom en kamera ja, och döpa folk. Exakt, det är värsta. Och andra säger hon bara en grym ja, bara bara, Det är, ja. är verkligen jätteunderligt hur man lyckas med det. Men. Nej, och som sagt, filmerna gör ju lika mycket sens som spelen gör just nu. Så jag är ju tröttnad på spelen också. Så nej, det är tyvärr att... Resident Evil har fallit ner i en grop och inte kan komma ut riktigt. Men ja, no. wow. det är som det. För sen, sen oh. jag alltså, vi, vi ska släppa det alldeles säkert Jag måste bara få bra det här. Alltså. För, för precis som du säger det, Nico. I ena filmen då kan, hon, då kan hon köra värsta Darth Vader genom, genom en kamera. Ja. Utan att se människan ens. I filmen efter så försöker de ju göra henne lite mänsklig. Mm. För att visst tycker hon att det är lite jobbigt att typ döda tre miljoner fåglar. Eller vad är det? Ja, du, precis. Gör det är ju typ en stor explosion bla bla bla. Hon tände väl allt allt på hela så. himlen för fan? Ja, Om inte jag ja. minns helt fel. Och så, så är det typ så här, åh fåglar. nej, pju! Det, det här var jobbigt. Ja, precis. Så att, ja. Oh, och så helt plötsligt i det där så bara, åh oh, en kärlekshistoria. Ja. Vad? Åh, ja. Som sagt. Ja, ja. ja men då, då kan vi släppa det för min del. Det, det gör ingenting. Jag vill bara Sanna, du den. kan väl hoppa in på din första film då. Ja, jag tror ju inte att det här blir så mycket bättre dock faktiskt. Eh, jag jag har ju valt att köra på Need for Speed. Eftersom att jag har spelat. Många av spelen har jag spelat ändå. Nu var det nog för att det var länge sedan, men. Men jag har ju ändå, ändå spelat dem. Eh, och filmen i sig är ju inte jättebra. Alltså, vad handlar den om? Jag har sett att den finns på Netflix, men jag har ingen aning om vad den handlar om. Alltså, ja, det är så konstigt. Om man, ska, om man ska läsa in lite mellan raderna också, då, så att säga, samtidigt, så handlar det väl om två killar. Den ena heter Toby Marshall och den andra Dino Brewster. Som Om jag har förstått det hela rätt så växer de upp i samma stad och du vet det här klassiska... Typ så här, polare fast ändå ärke rivaler typ på något vis. Nå, ja. Och båda två tycker om att köra bilar och de tycker om att tävla och greja och dona. Och när de är unga där så, som sagt, om jag, det här är om jag har förstått det hela rätt. Så får den här Dino, han får väl någon sponsor. Ja, han får hjälp med pengar helt enkelt så att han kan få börja tävla professionellt. Men det får ju inte den här Toby stackan. Så han blir ju kvar där i byn. Och får liksom ja, försöka hanka sig fram genom att öppna ett garage. Och liksom ja, bygga sina egna bilar och hålla på. Och självklart är han bäst i landet typ på det. <laughs> självklart. Men den här Dino han är ju liksom han är med på alla reklamskyltar. Han är liksom han är ju the man om man säger så på att köra. Eh, och i alla fall så visar det sig att den här Dino han, har ju, han får ju tag på en. Det, det är en ganska cool story, men han får tag i en jävligt udda bil som han behöver någon... Någon måste bygga klart den åt honom. Eh, och det är udda med den bilen, om jag inte kommer ihåg helt fel nu, då, så syftar de på... Det är en Ford Mustang. Och de syftar på att det är den sista bilen, absolut sista bilen, som, eh, heter det, som de höll på att bygga Och, eh, och eh, han vill ju självklart få den färdigbyggd, så då går han ju... Självklart för att den här storyn ska gå ihop. Så går jag han till den här Toby då och vill få en Vill att han ska bygga den liksom. Och Toby behöver pengarna så att han gör det. Och när bilen är klar så. Så ska de ju visa upp den för potentiella köpare. Och eh, när köparen frågar hur fort den går. Alltså topphastigheten på bilen. Så den här. Ja. Monkey, alltså Toby där mäcken, säger en siffra och Dino proffsföran säger en annan siffra och jag tror att proffsföran han säger ja vad vi, vi drar till med en siffra han säger 300 och då säger mäcken säger 320 så att då får ju självklart mäcken får ju provköra bilen på banan för att visa att den går så fort och då blir det ju självklart då slår ju det snett där såklart så då ska ju de resa mot varandra för att faktiskt för sista gången visa vem som är bäst. <laughs> Självfallet. Och eh, jag, jag tänker inte avslöja mer där för det är lite spoiler efter där. Men jag, jag drar den snabba varianten på resten av filmen om man säger. För att i det rejset så händer det lite grejer så att den här Toby åker in i fängelset. Han blir, han blir till och med åtalad för manslaughter. Okay. Eh, när han väl kommer ut... Så är han på hemd, han, han, han vill ju ha hemd, såklart. Han, han vill ju slå den här Dino utan dess like, liksom. Uh -huh. Ja. och då finns det ju självklart, som det alltid gör, så finns det ju en kille med, liksom, en kille med för mycket pengar, som bara, han, ingen vet vem man är. Ingenting så här, du vet, det är aldrig någon som har sett honom, typ. Eller o sett honom, har honom. Men det är ingen som vet vem man är, och han har, och han anordnar ju självklart ett rejs om året. Mm. Där eh, där du liksom måste sätta in, vad heter det då? Ja, eh, ah, du offrar bilen för att få vara med. Om man säger så, förlorar du så blir du av med bilen. Vinner du så får du alla, alla bilarna. <laughs> okay. och, och det är inga dåliga pengar och det är inte ett dåligt race utan det är kust till kust. USA. Så ah. att det, det är liksom ganska långt att köra, helt klart. Eh, och man måste bli inbjuden. Man, man, man kan ju inte bara dyka upp, liksom. Nej. Och då, den här Toby mekaniken där då, han, han måste ju göra sig känd. På, på något vis. Så att han får ju tag i den här bilen som, de, som han byggde ihop. Och börjar göra en, alltså en galen tur genom USA. bara för, Och filmar allting och lägger upp på nätet och... Så att han ska liksom bli känd. Eller så att, mm. så att den här killen, legenden där då, ska se honom. Och det gör han ju såklart. Så han blir ju inbjuden. Men när Dino får reda på det här, att han har blivit inbjuden och att han ska komma och vara med i racet, då sätter han, då sätter han en, ett pris på mekanikerns huvud. Och säger att den som ser till att han inte kan vara med i racet den får min, ja, den här svindyra bilen jag har står i garaget. Jag tror att det är en Maserati eller vad, av oh, jag vågar inte säga mer så. Det, det är ja. en, ja, det är en jävligt schysst bil skulle jag säga. Men, och sen går det vidare därifrån. Sen får ni liksom kolla på filmen på det sista, om man säger så. För det, ja, det, det, det, är så, det är så, det är så lös historia så att det är helt sjukt. Det... Men var den underhållande då? Ja, men, men säg här: jag som tycker om bilar, så det är ju fina bilar med i den, absolut. Det är snygga action-scener ändå, mestadels. De har lite coola, de filmar ganska coolt ibland, just det här att de filmar rätt mycket liksom inifrån förarplatsen. Så det är ju typ som när du kör cockpit view, när du faktiskt kör bilspelet. Så att det blir ganska coolt är du, är du ganska inne i spelet så är det jävligt coolt Att titta på det, eller i filmen Så känner du ändå liksom Hur bilen rör sig och sådär, så det har de gjort Skitsnyggt, men storyn Gör ju att Nästan så att det Inte går att titta på mm. För att det finns, den finns ju inte Den här Toby är ju Så jävla grinig och så jävla arg På den här andra snubben Men, men man förstår inte vad det här vad det här racet gör i det hela. Ja, ja. Man hade kunnat bygga upp den biten jävligt mycket bättre, tycker jag. Men, Men för eh, mig ja. som liksom inte tycker om eller bryr mig ett dugg om bilar. Och den enda bilfilm jag tycker är bra är Fast and the Furious första. Mm. Det här är ingenting för Nej. mig helt enkelt. Nej, för Fast and Nej. the Furious första filmerna har ju fortfarande en jävligt bra story. Ja, och, det, och det, det står jag för Jag tycker att den storyn är sjukt bra Åtminstone mm. i första filmen För där, där är den Man förstår står storyn där åtminstone Ja absolut, jag tycker också första Det är en, helt klart en klassiker ja. Och det är för att de gjorde det så bra som de gjorde eh, här, här finns det inte Alltså Nej. killen sitter i fängelset I två år har jag för det <laughs> Och kommer ut Och det första han gör första dagen Det är bara så här, Jag ska vara med i det här racet jag ska ha den här bilen jag ska slå honom det, det, det är typ de tre sakerna han säger till sin polare det första han gör när han kommer ut oh. och sen, sen, sen ja eh, och jag vet inte min gissning är ni som har spelat Need for Speed spelen, jag vet inte, det enda riktiga kopplingen jag kunde hitta så mellan spelet och filmen är att i Most Wanted så i spelet ni får Speed Most Wanted så uh, kör du, tävlar du om bilar. Alltså du, sk du ska ju klättra på en uh, speciell lista. Och varje gång du slår någon i den listan så att säga så sätter du bil mot bil. Mm. Ja, det, det är det jag kan hitta en så där en snabb överblick i alla fall. Vad som är lika. Ja, ja. Så att ja, det, det är den filmen jag ville ta upp. Eller en av de filmerna jag ville ta upp. Mm. Nu hoppar jag in på min som det, det, jag tänkte det ta upp är ett tecken från 2010 mm. <laughs> eh, Storymässigt drar jag lite snabbt bara Kazama ser sin mor Jun bli dödad av teckensoldater i slummen kallad Anvil Efter att ha hittat en tecken i det bestämmer sig för att söka hem för sin mors död genom att entra The Iron Fist Tournament <laughs> Där har ni storyn Det är inte mycket till en story helt enkelt det filmen gör bra det är att fighting-scenerna är helt okej okay. karaktärerna ser ut som karaktärerna gör i spelet, kläder och allting de har ju verkligen satt det det är inte att de bara har samma namn utan här ser de ut som, något, som de gör i spelet mm, mm. men det är så mycket runt om som är bara eh, i början är det hur presenterar de presentera de Ginkasamo och det här slummen då, Anvil och det är massor, han är som liksom springer runt, tar snorgrejer och lämnar lämna in till några som ska göra ett eh, typ internet utanför Tekken City som det heter. och eh, på, det är sådana här skittråkiga grejer. Man sitter bara och, händer det någonting snart. Turneringen är helt okej, okay, men självklart mitt i turneringen så bara, nej men vi måste ha lite kärleksdrama. Men vi drar de smyger ut i ett dansställe och går och dansar. Varför några skulle bry sig överhuvudtaget att det skulle vara dans i en teckenfilm. Och lite sånt där. Så det är lite så här dödtid som förstör filmen tycker jag personligen. Mm. Men nej. Ja, nej. <skratt> Nej, att säga. Filmen är en timme och 32 minuter och inte ens 30 minuter de är speciellt intressant, utan det är bara själva fighting-scenen man vill se. Mm, mm. Så av alla de fighting-filmer gjort på spel som jag har sett så är det här tyvärr en av de sämre. Mm, mm. <skratt> är det någon av er som har sett den, eller? Ja, men det ja, är tyvärr. stört länge sedan verkligen. Mm. Tyvärr. Mm. Mm. Nej då så. Eh, Även som jag, jag är Tekken-fan Och jag tycker, jag tycker De tar inte ens mer om Liksom karaktär som man tycker är häftigast Det är så många jag saknar Och de den här skulle ha skitcool med Nej Den här skulle vara skitcool, nej Och sen har typ, de har med Yoshimitsu mm. Som är robot med svärd okay. Alla andra har liksom sina händer Han kommer in med svärd och han är en fyrkantig i robot nästan. <laughs> Okej, okay. nej, ja, nej. jag säger Kära, jag vet att jag har sett den här filmen, mm. men alltså det är ju som du säger, alltså du har, du har dragit upp allt jag kommer ihåg. Ja, precis. Alltså, och, och det var inte mer, om, jag, om jag inte missminner mig helt fel. Jag försökte kolla igenom filmen i morse mm. innan jag åkte till jobbet och mm. bara ja kom till den där dansscenen och då hade jag toktröttnat och då hade jag bara sett typ två fighter. Jag bara, nej, jag har sett den Jag kommer inte se den igen. Så nej, tyvärr. Gå in på Youtube eller något och kolla fighting-scenerna om ni tycker sånt är intressant. Men det finns bra mycket bättre eh, martial art-filmer, mm. helt klart. är mm. mm. mm. din andra filmserie? Lara Croft Tomb Raider. Ooh. Mm. Vad finns att säga om detta försök till, till tv-spelsfilm mer än att fy vad var dåligt. Uh, Angelina Jolie är Lara Croft och hon är bara i filmen för att vara snygg. Mm. Eller filmerna. Det blev ju, det blev ju två, mm. tyvärr. Uh, visst, Angelina Angelina Jolie var snygg på den tiden uh, och var väl den skådespelerskan som liknade Lara Croft mest. Men som, som, som i spelen så är Angelina Jolie eh, som Larf väldigt tråkig, inte ett sägande. Och filmen filmerna har väl ingen direkt jättebra story. Nej, jag kommer ihåg att jag tyckte de var underhållande när jag såg dem en gång jo, i tiden. Men det, det är inte mycket mer än så. Nej, och. Det finns så många bättre äventyrsfilmer som mm. har och kommit innan och efter som mm. har mycket hellre vi tittar på. Så de ger ju ingenting. Och de gör absolut ingenting nytt. Så nej, jag håller helt klart med där. Ja, jag, jag måste ju faktiskt hålla med dig där, Nico, också, att också. Jag, jag, jag vill ändå komma ihåg dem som underhållande på något vis. Eh, första gången man såg dem. Ja. Men se, sen... Sen är det ju verkligen också precis som ni säger också. Det här att man... Sitter man och kollar på Netflix eller någonting sånt där och man scrollar förbi och så ser man så här, ja, oh, Tomb Raider. Mm, man, kans man kanske rycker till en halv sekund sen bläddrar man vidare. Ja, precis. Alltså det, det är ju ingenting man, man funderar ju inte direkt på så här äh, fan, kanske skulle titta på den här ikväll. Mm. Utan det är verkligen så här hm, den var kul en gång i tiden. Nej, och just första filmen har väl den har ju ingen story whatsoever. Mer än att ja, oh, hon Träffar typ sin gamla pojkvän. Ja, är det den när så, hon hittar den där? När de vet, vad heter det? De, Daniel Craig är med och, och de, de dejtade för många år sedan och så ska de leta efter en skatt. Och så typ bedrar de varann hela tiden. Och ah, just det där. Det och så går, och så går de, den storyn vidare lite grann i andra filmen The Cradle of Life. Mm, mm. Men där byter de bara när Ja ah, men vi dejtade för många år sedan Ja, ja då byter person Helt <laughs> plötsligt Gerard Butler Åh ja. <laughs> oh, just det Det hade jag glömt bort för, Men, för men det, det... Tåan har i alla fall Något sånär av en story Mm, mm. Men ja Fan som de försöker följa hjälpligt. Jag tänkte säga, fan vis. är det verkligen en jättebra story i tvåan? Nej, alltså, nej jag, jag säger inte att den är bra. Nej, jag säger nej, att så. den har en story. Ja, ja, För, ja, ja precis. Men den, den är fortfarande inte bra. Nej. Nej, hmm. nej. det är ju som är... vi har sagt på många sådana här filmer. Jag har sett filmerna. Nu när ni sitter och pratar om det, jag kommer typ inte ihåg någonting. Jag ser små klipp i huvudet bara, oh, just det, han var med där. Mm, det är ja. den scenen i ja. två sekunder, sen kommer jag ihåg resten av filmen. Så det är alltså, liksom, det, det säger det, inte det, mig det, någonting. Egentligen. Precis, det, det, det, det, det är liksom det säger en hel del när liksom två sidekicks gör hela filmen. Ja, ja precis. Exakt. <laughs> exakt. När liksom, ja. Och så är såklart en fruktansvärt bortkastad roll i, i som Karen Hines har som Bad Guy i andra filmen. Som är en så bra skådespelare egentligen. Mm -hmm. mm. Men nej. Men hur, hur är det med. Är det någon av oss eller någon av er som har spelat spelen Tomb Raider, eller? Absolut. spelat yep. sedan PlayStation 1 igen. Hur, hur, hur funkar den biten då? Alltså och de är det man nog för att det är dålig story i filmerna men är det är upplägget detsamma. Alltså för, första, första spelarna var väl inte så storydrivna. Nej, nej. Utan det, de, de var ju mera liksom ja men det var ju rena äventyrspel. Mm, mm. Där du liksom, ja, det liksom det, det var det var lite pussel här, det var lite fiende där, det som, du var bara liksom en cool karaktär. Ja, ja. Och sen har Tomb Raider-spelen blivit mer och mer storydrivna. Okay. Med åren. Ja. Det är, li kan, det är lite som du är inne på det precis med PlayStation 1 delen mm. Tomb Raider var ju en av de första spelen där de fick till 3D-grafiken med en äventyrspelare med en karaktär som springer runt som hon gör. Mm. Med precis. två pistoler och sånt, det hade de aldrig riktigt gjort innan. Det var ju då hon blev bra barnbytande på det. Sen har de nu när de har börjat köra storydrivet. Jag tycker inte det är jätteintressant. Tyvärr, nej. precis som vi har sagt tidigare, Lara Croft är ingen intressant karaktär. Nej. Och det är ju det, Tyvärr. då har man ingenting egentligen att bygga en story på direkt mm. heller. Så visst, hon var barnbrytande en gång i tiden, men det kanske skulle ha kanske stått stopp där. Mm. Mm. De nya spelen är bra spelmässigt, inte berättelsemässigt. Nej, nej, precis. precis. Ja, vad säger man? Eh, för någon då, din andra. Ja, min, min andra är Hitman faktiskt. Och i. Som sagt, jag har, ju inte, jag har inte spelat alla spelen. Jag har spelat ett av dem. Och efter lite research så visar det sig vara det absolut första dessutom. Mm. Som jag har spelat. Och kommer ihåg väldigt, väldigt varmt ändå. Men som ruskigt svårt. Är det någon av er som har spelat det någonting? Jag har bara spelat demo på det en gång i tiden. Okej. Okay. Samma här. Ja, ja. Ah, hur samma, hur, eller hur som, så det är ju inte riktigt ett spelet vi ska prata om heller. Men, eh, och filmen jag syftar på är ju den som kom 2007 där då. Mm. Eh, jag tycker att filmen är bra, skulle jag säga. Ändå. Ja, men det, det, är, ju, det är ju enbart för Olofant. Ja, ah, absolut. Absolut. Mm. Men... Jag, jag vill fan, fast jag vill fan ge dem lite mer än bara Olyphant faktiskt för att jag tycker ändå att man man känner ändå hur pass välplanerad och genomtänkt han är som karaktär på något vis jag, jag, jag tycker faktiskt de lyckas få fram det här att han ändå är en han är ju en assassin en, en, mm. en ruskigt duktig sådan dessutom och det är ju vad spelet är, alltså det, man, man kan inte ta mycket mer av storyn från, från spelen riktigt heller. Om jag ska vara helt ärlig. För det är ju det är ju det de, det, är det de går ut på. Du ska åka runt och mörda folk för pengar. Så att jag, jag, jag tycker de har lyckats jävligt bra med filmen faktiskt. Ja, men han, han, han är ju en kontraktsmördare. Mm. Mm. Agent 47. Exakt. Eh, som sagt, jag har ju bara testat demo på mm. spelet. Mm. Filmen fick mig att vilja testa ett spel i alla ja. fall, så det är ju positivt. Och, men jag kommer typ inte ihåg någonting från filmen. Jag kommer ihåg att jag tyckte den var underhållande och att jag tyckte den var bra. Mm. Men det är också så här, ja... Jag vet inte, det var ju ingen sån toppen toppenfilm men jag tyckte ändå den var helt okej okay och att den... Ja, man kollade ju igenom hela filmen. Mm. Och just att den fick mig att vilja testa spelet. Och det är ju alltid ett bra betyg tycker jag. Ja, ja, ja men precis. Jo, men så är det. Och jag har ju faktiskt den känslan också. Jag, jag kommer ihåg att jag, spel, jag provade ju det här spelet eller spelade det här spelet för alltså, länge sen säger jag ändå. Mm. Uh, sen dök ju filmen upp och kollade på Och då fick jag samma känsla som dig, Nico. Att just det här att när jag kollade igenom filmen så bara, fan, man kanske skulle ta upp det här spelet ändå. Eller ta upp något av spelen. För att få se liksom vad de gör med det. Så att jag, jag tycker absolut att det, den filmen ska ha ett absolut godkänt som spelfilm ändå. För man tänker i alla fall vi som vet att det finns ett spel tänker ju ändå på spelen när man har sett den uppenbart. Mm. Och då, då tycker jag ändå att man har lyckats ganska bra. Mm, absolut. Även om det kanske inte är en super... Alltså att de har lyckats asbra utan de men de har ju ändå jag tror ändå att de har lyckats styra in en del folk på att gå tillbaka och kolla upp spelen och kanske till och med köpa dem. Mm. Så att det, jag, jag vill ge dem godkänt och jag, jag skulle nog kunna till och med säga att jag skulle vilja se flera. Ja precis, har ju kommit en Agent mm. 47 där också men den har ju tyvärr inte blivit bra bemött. Nej, nej. Så det ska vara intressant om du Kolla på den och gå in fram framtiden och höra vad du tycker du som gillar. Helt ja, absolut. Pass. Det ska vi nog ta och kika på tycker jag. För så kan vi ta upp det om inte annat då. Absolut. då eh, Ska jag ta upp sista då? Ja, kör. Sure. Eh, jag tänker fuska lite. Det här är ju ett Pen och papper och spel egentligen. Men som <laughs> även har kommit i tv-spel. Och det är Dungeons and Dragons. Eh, handlingen går ut på att en ond trollkar försöker ta kontroll över världen genom att tvinga drakar att lyda honom. Eh, en omakasamling samling hjältar för samman och kommer genom slumpen och ödet att bli det som stoppar trollkaren. Eh, det här är en timme och 47 minuter av dynga. Det är inte vad som är värst. Om det är skådespeleriet eller effekterna. För båda är horribla. Eh, vi har skådespelare som är helt okej. Okay. Marlon Waynes. Eh, ja han, har ju varit, han är ju rolig ibland. Mm. Jeremy Irons som kan vara en grym skådespelare. Sen några mindre namn som Lee Ehrenberg och grejer. Men alla är så sjukt jäkla dåliga. Alla spelar över. Den som har regisserat den här borde få en örfil. För det här borde inte ha släppt den här filmen. <laughs> Marlon Waynes, han fick liksom direktivet att, ja du vet hur du är i dina filmer sedan tidigare, ja du är skrikig och höggud, Perfekt. Skrik hela tiden. <laughs> så de säger typ, var tyst, okej, okay. gå två steg och så en råtta. Ah! Så de skriker. Uh, Jeremy Irons, han ska göra skit mycket med händerna, han ska vara så överdriven och han ska liksom, någon gång skrik, skratta han i filmen eller vad man säger till en drake. Hans exakta ord är, What the fuck <laughs> håller du på med, idiot? Alltså den här filmen är så horribel att eh, ja, den blev inte väl bemött. Den tjänade inga pengar. Den är en av de sämsta filmer jag någonsin har sett. Jag försökte kolla igenom filmen i morse och ja, jag klarade mig ungefär en kvart innan jag ville börja grina och stängda av filmen. Alltså den är så sjukt dålig. Ehm. Som sagt, dataeffekten och allting eh, Filmen kom 2000 eh, De skulle inte ens ha försökt se på Att göra datajorda drakar och grejer Det finns ingenting här som på alltså, som Jag tycker påminner om Dungeons and Dragons Det finns några monster De har avgjort liksom, Men det är likadant där De är datajorda och de är sjukt dåliga Så Nej Nej är någon av er som har sett Just en Dragons, eller? Nej, jag, jag hade aldrig hört talas om det här innan, innan du tog upp det nu. Nej, bra. Eh, Rekommenderar att inte göra det, för yeah. jag är <laughs> ja, sjuk jag menar, att kom. du har en eh, liksom virgins i att du inte har sett den här. Att du kanske, ja men det kanske är bra, ja. eh, fortsätt drömma det i alla fall. Nej, ja, men det är ändå konstigt nog, trots att du bärsar på den ganska hårt nu, så känner jag ändå så här att fan, det skulle ju kunna vara bra. Ja, men, så, men du menar alltså nej, nej? Ja, absolut inte. Liksom, när man tänker, jag älskar ju Dungeons Dragons eftersom vi spelar det. Mm. Jag älskar mm. fantasyfilmer. Det här gör ju inte något av det bra. Oh, så alltså, det så tråkigt. Typ, de är tjuvar som ska stoppa den här onda trollkarlen genom att sno lite grejer. Mm. Mm. Och det är sjukt tråkigt och det är bara massor med prat och det, är ja, som sagt... Och är det mycket diskussioner, då vill man ju ha bra skådespeleri. Det finns mm. inte en enda som är bra i den här filmen. Mm. Jag fattar inte hur någon av dem kan ha en karriär efter den här filmen. För alla borde ju liksom ha blivit slut, liksom fått slut på en gång, liksom. mm. Nej, katastrof. Mm. Katastrof, mm. allt jag kan säga. Mm. Eh, ja, vi slutar väl ämnet på den trevliga noten. Härligt! <här> Vi går väl in på veckans fråga som är lite baserad på filmer helt enkelt. Och då har vi frågan, vilket spel skulle ni vilja se bli film? Och vilka skådespelare skulle ni välja att ha i huvudrollen eller huvudrollerna? Har ni några bra idéer? Den är så svår, ja, men den är så bra samtidigt. Ja, det, alltså det är en stört bra fråga, men samtidigt är det så jävla svårt för att det är precis som vi har precis haft som huvudämne nu. Då, så att säga Det finns ändå rätt många som de redan har försökt med. Mm. Ändå. Mm. Och problemet är att, som jag känner, mm. är att vissa vill man inte att de ska röra som jag vill inte att Nej. de ska röra Uncharted. Exakt. För Uncharted är ett bra spel. Jag vill inte att de förstör det genom att göra en skitfilm. Nej, precis. precis. Så liksom, det ja, visst, det kanske skulle kunna jättebra, bli bra men jag tror inte det. Mm. Ja, men, I och med att det går lite grann i Indiana Jones... Andan mm, just charred mm. så kan det ju fortfarande bli bra filmer. Ja, ja, ja. absolut. Kan. Wall, Ma Mark Wahlberg som Drake. Jag kan inte se nej, det. För inte bara, nej, nej, är ju Inte Mark Wahlberg. Ja, han är ju satt som Ger rollen men. just nu. Så, ja. Det är, är såna sådana grejer. Det är därför man. Nej. Han är ingen bra skådespelare alls. <laughs> Oj. Samtidigt han var ju som... Max Payne. Han försökte där och nej. Mm. Mm. Alltså jag vet faktiskt inte helt ärligt. Mm. Jag har en faktiskt en liten ja. som jag hade tänkt ut som jag skulle jättegärna vilja se. För det är ju inte med jätterull mycket om den skulle tanka ut. Den skulle vara roligt att se. Ja. Jag skulle vilja se en uh, Twisted Metal-film. Som är lite oh. som Death Race. Mm. Mm. Men liksom det är massa blod, massa går och så är det just de här klassiska karaktärerna och bilarna. Liksom mm. Sweet Tooth i sin glassbil och Dollface och alla de här. Mm. Eh, som sagt, karaktär, eller alltså när jag tänkte skådespela, jag har ingen så här speciell önskelista. Jag skrev upp några som jag kunde se i vissa roller. Mm. Sweet Tooth spelar en det är en stor snubbe i en clownmask. Det räcker mm. lite där. Dollface skulle jag vilja säga. Margot Robbie, hon som spelar vad heter det? Harley Quinn nu. Mm. Och sen har vi Warthog. Han är lite här skruttig gammal militär. Där skulle jag kunna säga Liam Neeson. Lite som han var i A-Team. Mm. Ja. Thumper är en ja. han är en liten ghetto fast han kör en lila blir lite pimpaktig. Men han ser ut liksom att han skulle vara liksom en gangster. Ice Cube har gjort lite roller så jag skulle kunna se honom där uppkäftig och åka runt och snacka lite. <laughs> Pit Viper är en... Ja, jag vet inte hur man ska förklara henne, men Alicia Tyler, har, jag gillar hon som skådespelare och jag älskar Archer så jag skulle vilja ha henne där bara för att jag tycker hon borde få fler roller. Och sista, Hammerhead... Uh, när jag ser Hammerhead den enda jag får upp i huvudet det är Dexter Holland sångaren i The Offspring mm. för jag tror nästa karaktär måste vara avritad av honom mm. och då har vi ju Dexter Holland, släng in honom i den rollen och det är liksom färdigt mm. Mm. men det skulle jag vilja säga, ett twisted metal film som Death Race, bara de kör ett race, allt ska vara blodigt det ska bara vara död och uh, en jäkla massa går. det är vad mm. jag skulle vilja jag, jag, behöver nog, jag behöver nog tid att tänka ut någonting riktigt bra. så att eh, Jag gör så här att jag lägger upp eh, en text eh, i och med att vi släpper avsnittet. Det blir ah. bra. Så lägger jag upp en personlig text på vilken film jag skulle vilja ha i kommentarerna. För. Mm. Lurigt, för jag är ju så jävla inne på survival-spel. Och det är ju sjukt svårt mm. alltså att överföra till film. För att... Oh ja. det, det, det, det är helt omöjligt att lyckas få fram den känslan som finns i spelarna på en och en halv till två och en halv timme. Det, det går inte. Så att det... Ja. Ja, jag kan, jag, jag kan faktiskt på riktigt inte komma på något förutom sådana som redan finns. Och de går ju inte... Då vill man ju bara att de ska bli bättre. På något vis. Jag skulle mm. väl kunna säga... Om jag skulle vilja se något så skulle jag ju faktiskt vilja se uh, Arkham Asylum i sådana fall. Om jag ska dra till med någonting. Att mm, faktiskt där, göra Vem som... skulle du vilja ha som Batman? Ja, precis. Jag, jag tänkte säga jag ska vandra väldigt försiktigt här nu. <laughs> men, men om man ska ta liksom just varför. För det, det spelet har jag ändå spelat och jag gillar ändå själva storyn och hela upplägget med. Alltså med Asylumet där. Så den skulle man väl kunna tänka sig skulle kunna funka. Mm. Eh, men som Batman. Vem skulle man vilja ha då? Tro. Oh, oh, oh, oh. Jag skulle kunna se mig. Det här är en liten tanke. Mm. mm, mm. Eh, nu är det lite svårt eftersom man redan har varit med i en sån här film Aha. men det är Tom Hardy ah. Hans, hade han inte varit Bane då hade han varit en bra Batman ja, men, det hade man men som sagt och nu är han ju mask och man ser inte att det är Tom Hardy så han kanske skulle kunna få båda rollerna ja, ja du tänkte utseendemässigt ja, men... liksom. jag tycker han skulle passa vilket, han har liksom den här karaktärsdragen ja. och han kan ju typ spela vad som helst. Ja, absolut. Ja, men det, ja, jag röstar fan på den. Det var mm. snyggt, snyggt, Nico. Det är snyggt. Lite, jag fick det för texten av den här bilderna jag skickade med att vi pratade ju till mm. om vem som skulle kunna Ta över Wolverine och då fick vi se lite bilder sen någon som hade lagt upp Wolverine och Tom Hardy. Han skulle passa där också perfekt. Ja verkligen, verkligen. Men han har väl ett litet sånt utseende med alltså. Ja, som... Där hade han ju skägget liksom ja. som gjorde att, och lite crazy hår. Skulle han råka av det ja, men då har vi Batman istället. Han skulle ja, precis, liksom passa som precis. en inom ett hjältekaraktär liksom ja, en hårdare sny karaktär. Snyggt som fan. Jag röstar på det. Det, det, det är min, min film jag skulle vilja se faktiskt. Mm. Det tråkiga är bara att man skulle kunna misslyckas fruktansvärt också. Ja, det, att de, det kan ju bli att de, liksom Arkham Asylum, ja, det var ju mycket olika skurkar där. Mm. Det är att mm. det slängs ut allt för mycket skurkar på en allt för liten tid. Att de inte får den tid de behöver för att liksom, man ska bry sig om liksom, det som händer med skurkarna. Att mm. helt plötsligt, typ, ja, fem minuter har han slängt in typ hälften av dem i. Och så jagar han liksom, eller att det istället drar, helt plötsligt kommer alla på en och samma gång liksom, ja, ja, att precis, det blir för precis. mycket. Inte som är, senaste Spider-Man. Jag skulle ju kunna gå med på att man drar ner på några av skurkarna faktiskt i Asylum då Några av mm. dem är ju faktiskt ganska meningslösa i själva spelet också. Ja, precis. Att de, det är typ, de, han inte går att diskutera med dem, de är fortfarande inne i fängelse, men mm. han går att diskutera med dem, men att han hela tiden jagar Jåken. Det är ja, liksom Jåken som är det big bad guy. Mm. Ja, fan, det, det, det, ja, det skulle vara coolt att se faktiskt om man ändå försökte. För att mm. jag tror att gör man det rätt så skulle det kunna gå hem ganska ordentligt. Mm. Absolut. Mm. Ska vi kolla vad lyssnarna säger då? Jo visst. Albert Andersson. Uh, vad slutter? Albert Andersson <laughs> Han säger Zelda Ocarina of Time Ooh. Skulle vara fantastiskt kul att se detta Underbara spel som film mm. Skulle vara kul med ett helt nytt skådespelare Och om man gjorde filmen Lite verkligare Och mindre barnsligt Slash tecknat än vad spelet är mm, mm. Vad tror ni om den i den mm. I can see it happening Uh, IGN har ju gjort en skitsnygg trailer på Zelda hur det skulle kunna vara i verkliga livet. Kolla in den. De gjorde det under att det skulle, vad var det? 1 aprilskämt de gjorde. Mm. Skitläcker. Det är bara sök IGN och Zelda trailer. Skitcoolt. Mm. Mm. Hur när Sultan Turman säger, skulle vilja se an serien som film. Mm. Vem ska vara svensk ska spela Nathan Drake? Det har jag inte kommit fram till en. Ja, du kanske får Mar Mark Wahlberg. Nej. <laughs> uh, som det verkar. Får fundera lite så återkommer jag med det. Finns det några andra bra spel, men som skulle bli grymma filmer? Onimusha-spelen är grymma favoriter. Uh, där skulle han långhåret Jet Li kunna spela huvudrollen. Och Devil May Cry med Dante och God of War Kratos skulle kunna spelas av Jason Sten eller Vin Diesel. <laughs> det finns många bra spelserier som skulle kunna bli häftiga filmer. Mm. Ja... God of War kan jag absolut se en häftig film. Men jag vet inte vem som skulle kunna spela honom, tyvärr. Ja, oh, nej. Det ska ju vara yes. någon som är verkligen. Vin Diesel känner jag är lite för gammal och lite för etablerad Bra. för att kunna spela Kratos. Jag kan inte riktigt se honom där. Jag, jag har Kratos, tror jag. Alltså? Statham. Han är för liten. Mm. Ja, men han skulle ju kunna buffa på sig lite grann. Han är för liten. Det är ju bara att köra en, alltså, jag, jag tänker liksom honom från crankfilmerna. När han går runt och springer runt och bara är allmänt hyperaktiv hela tiden. Uh. Då har du ju, lägg på lite, på lite extra rage där bara på honom. Så tror jag att uh, han skulle kunna funka. Tror jag. Men vi har ju en som har varit flintskallu, varit lite badass. Med lite färg på honom. Vi slänger in Tom Hardy där också. <här> <här> Ja. Är det en man-crush jag känner av, eller? Ja, det har nästan börjat bli det. Ja, då. <laughs> eh, Björn Karlsson då. Efter lite fundering så har jag kommit på en del spel som jag skulle vilja se bli film. Även om mina två första val här redan ryktas bli film så har jag mina skådisar. Nummer ett, Uncharted. Och då skulle jag se Nathan Fillion som Nathan Drake. Mm. Och då inte bara på grund av förnamnet. Mm. Nathan Drake. Nathan <laughs> Tycker han har rätt skärm och utstrålning för rollen. Och som Sally tror jag skulle vi säga Victor Garber skulle passa. Nummer två. Last of Us. Hugh Jackman, Joel och Macy Williams som Ellie. Mm, absolut. Skulle kunna säga Hugh Jackman där. Nummer tre. The Order. Spelet hade bra atmosfär som gayplayet tyvärr förstörde. Mm. Och skulle man ta in Kurt Russell till rollen som Galahad så tror jag filmen skulle kunna bli vad spelet inte blev. Sen slutar slutligen ett spel jag skulle vilja se som film, men vet dock inte vilka skådespelare. Metro 2033. En mörk framtid där människorna har tagit sin tillflykt till Moskvas tunnelbana efter ett kärnvapenkrig som har gjort jorden obebotlig. Det är ganska det är schysst. Ja. Det skulle vara en bra setting. Precis, jag har inga nu jag har testat spelet lite och schysst grafik och sånt ja eh, eh, Visst, jag skulle, man skulle kunna ta den settingen och kanske inte följa spelet kraftigt men göra en ja, film med på bara settingen. Det skulle nog kunna bli mm. absolut coolt. Men då finns det ju faktiskt en till eh, spelserie som man skulle kunna ta settingen ifrån bara och det är ju ändå Fallout. Mm, absolut. Faktiskt. Mm. Absolut. Ja, det skulle jag faktiskt vilja se. Det, det där, där finns det ändå en hel del man skulle kunna göra. Mm. Ja, absolut. Lite coola och, nej, men Det finns mycket filmer man som skulle kunna bli coolt bara rätt personer får tag på det Ja, absolut. Jag skulle, jag skulle vilja se en, en, en seriös film som baserad på Metroid mm. Mm. Det skulle mm. vara coolt En stark kvinnlig huvudroll och absolut Jennifer Lawrence mm. Mm. Ja, why du, not ja. Absolut Bland tanken sådär Nice, nice. Mm. Eller så en som passar i alla roller. En peruk där så... nice. <skratt> <inte. skratt> ta mina. <skratt> okay. Ska vi köra lite lyssnafrågor när vi ändå är på gång här? Ja, gör det. Mm. Vi har tre stycken jag tänkte ta upp den här avsnittet. Vi börjar mm. med sultan Turman. Om ni hade möjligheten att förvandla sig i en liten fluga vilken spelstudio skulle ni spionera på? Och vilken spelutveckling? Har ni något ni skulle vilja se lite extra mycket? Den är också en sån där svår fråga. För mig det är, det är det faktiskt så... väldigt lätt. Ja, samma okay. här faktiskt. För mig skulle jag jag. det vara Naughty Dog. Och jag skulle sluka allt som har med en att göra. <laughs> jag skulle vilja göra samma sak fast för Daisy. Och så ja, ja. gärna typ så här, irritera dem som satan så de jobbar lite hårdare så skiten blir klart någon gång. Faktiskt. Hoppa på tangenten och skriva <laughs> det här vi har in i spelet. <laughs> dunk, dunk, åka runt och skriva de så här små hemliga meddelanden till dem på under natten så de får dem när de kommer in. Det, det är jag vad jag skulle nå... göra. Mm. Jag skulle nog besöka Gearbox. Mm. Mm. Faktiskt. Mm. Har du något speciellt spel du skulle vilja... Nej ja, men överlag i och med att de gör så bra spel. Ja. Mm. Mm. Så, Hålla koll. Varför inte? Absolut. Var det här en fluga för en dag eller fluga för evighet? Eh, förvandlas igen en liten fluga. Det är allt. <laughs> ah. För då blir det ju fan jobbigt. Då kan man ju inte spela spelen sen. Nej. Nej, precis. Du får titta på dem. Men. <laughs> eller, eller för annars får du utveckla en liten liten robotfluga. <laughs> så du kan... <laughs> Montera en kamera på <laughs> ja, Jag ville bara, bara Dubbelkolla så här För det blir skitjobbet då om man, liksom så här, om man bestämmer sig för att bli den här flugan Se till att ha all information Innan alla andra hela världen Så spelar det ingen roll När skiten ändå släpps För du kan ännu inte spela För det är jävligt svårt Att liksom nå mellan W och A Eller S eller D Och samtidigt försöka köra med musen då då eller på en kontroll, ännu jobbigare att hoppa liksom mellan allihopa och så samtidigt trycka framåt om ska... Mm. Ja, du ska... En flugan är du lika stor som ett tangent. Jo, ja det är <laughs> okay. Nästa fråga är från Björn Karlsson. Mm. Vilken var första gången när ni verkligen kände att ni gjorde en epic win inom tv-spel? Oj. För min del måste det vara Pokémon Stadium 2 så kunde man vara chancy och fånga ägg som föll ner. Okej. Där fick jag alltid 100% även på svåraste. Och då, det var liksom, där var jag verkligen badass. Det är även av mina mörkaste tider, men det är från en annan fråga, för jag är <laughs> längre fram med ett annat avsnitt. Men där var det verkligen jag kände mig badass. För det alla kom liksom, när sportvis liksom träffades och spelade vi det spelet. Mm. Och jag var alltid i chancy-spelet. Så det mm. måste vara för mig den gången jag fick Epic Win, absolut. Så. Hur, hur sa vi frågan var definierad? Var det första gången? Japp, mm. som du kan komma på liksom. Ja, för att jag vill gå tillbaka ganska långt alltså. Okej. Okay. Till Duck Hunt. Så okay. mycket för, för ändå, nu precis när du ställde frågan så var det verkligen det första jag kom att tänka på liksom så här: hur jävla nöjd man var när man ändå lyckades mm. i det spelet. Så jag... jag vill också gå tillbaka så långt faktiskt, mm, mm. vända till näst-tiden mm, mm. och första gången jag varvade punch-out. Ah, okay. det, det är inte det lättaste. Nej, inte det, är spinnär, ja. det är ganska är absolut. det som Lära sig alla kombinationer som alla, alla motståndare hade för att veta då, nu ska jag dit nu ska jag dit nu ska jag dit nu här måste jag blocka på det här viset där ska jag slå var det här Mike och, Tyson's Jaj. då han är typ så här nästan OP så det skriker om det är typ omöjligt att klara ja men jag har ja, klarat sån en gång. Nice. och bara en enda gång ja. mm. och då det var min epic win ja ja, ja det låter verkligen absolut jag tror jag var typ 12 Mm. <laughs> det det ja, men det är just det. Jag tror också att det är därför jag kommer att tänk tänka på det för när man är liksom i, i den åldern och så alltså, man, verkligen så här, när man äntligen lyckades med liksom allting, allting vart klockrent, allting mm. bara planeterna verkligen stod i linje. Så, <laughs> ja, ja, jag måste säga Dackant faktiskt. Det är mitt för det är, det, första, det är verkligen det första jag tänker på. Absolut nice. Mm. Och sist vi har då Christoffer Hårsta vad är det värsta rage-utbrottet som ni har fått på Oj. eller under ett spel? Mm. Och vad har det resulterat i? Typ dosa eller tangentbord mm. eller något annat som hände? Eller ett stort hål i väggen. <laughs> alltså vad var det som hände då då? Faktiskt, om mm. jag inte minns helt fel så körde jag nog något av de tidiga Need for Speed på Xbox. Och... Jag är en sån där som... Jag kan inte acceptera att gå i mål som tvåa eller trea. Eller någon annan placering än först när jag spelar de här spelen. Det, mm. det, det går inte. Och jag startar om. Det spelar ingen roll om det är så är om det är så att jag har suttit och kört i 15 minuter. Alltså jag kunde sitta och starta om 10-20 gånger. Bara för att jag skulle lyckas. Mm. Uh, och det var väl något av de här tillfällena när... När jag liksom ändå började inse att det här är omöjligt. Du kan inte lyckas. Och då. Jag minns det så väl. För då. <går> Sula dosan i golvet. Och så bara ställer mig upp. Och i en enda rörelse. Från att jag släppt dosan ner mot golvet. Så bara klappar jag den allt i orkar i väggen. Och så känner jag samtidigt den här sjuka känslan. När man liksom tänker så här. Wow. Så här ska det inte kännas. Någonting gick åt hälsiken nu. Vad, vad, vad händer? Och så tar man bort handen från väggen och bara, Oj. Äh, hu Oj. Hur gör jag nu? Och jag Ja oh, det här är så sjukt. Det är jag att jag har flyttat därifrån. Det är så sjukt. För att jag Jag tror jag tar fram en tidning och sätter upp en affisch över hålet i väggen. Och där hittar En klassiker. Morsan hittar det här. Vad är det? Typ så här. Två, tre, fyra år senare när jag flyttar därifrån. <laughs> Då först någon hon rönsar ut rummet, <laughs> rummet så hittar hon det. Oh. Alltså det, det är nog det jag har gjort faktiskt. Mm. Danner, har du nog riktigt rage? Ja. Det var den första gången man spelade som jag spelade Red Alert 2 mm. äh, multiplayer med polarna. Och alla gick bakom ryggen på mig. <laughs> v verkligen alla. Vi, vi, vi var, ja, var väl sex pers. Och fem pers anfaller mig. <laughs> oh. Samtidigt. När jag anfaller en annan boss. Ja, ah, precis. Självklart. <laughs> ja. Så man hör bara så här, Just den där. Your base is under attack. Och så tittar man på kartan så bara, det bara blinkar på min bas. Bara, ner på kartan och tittar. bara hel, Min bas är borta. Och alla bara sitter och fnissar. Jag var så, jag var så arg då. Jag pratade inte med dem på det av skälen. Jag pratade inte med dem. Jag vägrade. Jag var så arg. jag säger så var jag också typ så här 14. Men ja. 14-15. Men sagt, eh, jag har Nej, jag vägrade prata med dem. Alltså personligen så har jag aldrig jag ragear, men jag har alltid varit förberedd på att jag ska ragea. Mm, mm. Jag har varit med om mycket med folk som slår andra med tangentbord över käften. Folk som kastar glödlampor på varandra när vi lanar och sånt. Men jag har aldrig gjort det själv. Glödlampor? Mm. Ja, det är, vi satt och spelade Counter-Strike och så är det en som går upp och knivar en annan i ryggen. Mm. Han flippar ut, tar en glödlampa som ligger i fönstret bakom sig och sular den i, på mot andra killen. Jag sitter bredvid den som får den mot sig. Så den smäller i liksom väggen bakom oss är det överallt. Va Lite vänta, sånt. Vänta, vänta, vänta. Menar du i spelet ställer sig backstabbar någon eller? Ja, en backstabbar i Counter-Strike ah, okay, och han ah. sular i verkligheten det, det lät så jävla, jävla aggressivt och så jävla brutalt. Bara såhär, ah, ja, men nej. vi spelar CS. Någon jävel ställde sig upp och bara knivar den andra. Då nej, det den andra var... Han kastade, den andra blir förbannad och frågar <laughs> vad fan du gör, och jag borde och slutsula okay. honom över käften. Det var ja, ja, det. ja, men då förstår jag. Då förstår jag. Själv så är jag väl ganska duktig på att jag vet när jag kommer flippa som varje gång jag har fightingspel när mm. jag sitter och spelar streamfighter, tecken, Mortal Kombat så har jag alltid en rad kuddar uppställt bredvid mig för jag kommer slå sönder den där liksom, jag slår alltid när jag förlorar, misslyckas eller något fighting-spel, då blir jag otrevlig och det vet jag om så jag är alltid förberedd men en gång med en gammal flickvän som jag spelar och det här är det till förra frågan Ja, Går skitbra, jag satt och spelade i tjänstespelet. Gå skit bra i min move. Hon hänger med i samma tempo. Vi kommer upp 99 Jag säger att hon är 99. Och jag hamnar som i chock. Och så glömmer jag bort och kolla tillbaka på min skärm tillräckligt snabbt. Och då ser jag den sista faller. Och hon får 100 Det, Jag rachar inte. Jag började grina och jag var lite för gammal, jag måste ha varit närmare 15-16. Och det var så här, jag, bara, jag blev helt gris jag gick slängde in, liksom gick in bara, jag kunde inte prata med henne på några timmar och det värsta var att hela typ hennes släkt var också där. Det var typ, de satt och pratade i, tv bakom, eller i soffan bakom och vi satt och spelade på tvn. Och de bara, ja, han var dålig förlorare. Mm. <laughs> Men det gjorde väldigt ont i själen. <laughs> så det är väl det närmaste ett rage brott jag kan komma på som har varit någorlunda allvarligt. Ja. An an annars på så här gamla Lanergy, det var det oftast bara svordomar som flög. Mm. Mm. Ja. Och mellan. Jag, jag har nog fått heta de flesta svordomarna man någonsin har kunnat titta på. Mm. Jo, absolut. Just Genom när man, man är helt är... inne i Munnen går ju ja, stupig och det är inte vackra ord som kommer. <laughs> Nej, genom att bedra folk i ja, strategispel, kylmapsspel, allt vad det nu är. Så att, ja. mm. eh, vi hade ju en tävling. Ja! Eh, och tyvärr så måste jag säga att alla hade ju fel. Eh, Rätt svar var ju mitt lag. <laughs> Eftersom jag är den enda som hade ett helt renblodigt tv-spelslag. Oh, Men så tyckte da. tydligen inte ni andra. Ja, oh, ja, oh, oh, oh. Så vi läser väl upp hur frågorna lyder här så skriver jag upp här. Mm. Fredrik Boff-Eriksson röstade skulle tro att Team Färnan skulle vinna. Oh, oh, oh. Oh. Han skulle vinna den episka striden. För helt ärligt ett tag-team med Hulken och Kratos... Oh. Nog att Superman skulle vara en svår motståndare men vi vet att Superman har förlorat mot hulken förut om jag inte missminner mig. Men det kommer vara en svårt och hård kamp men hulken skulle krossa Kratos och Duke Nukem. Master Chief tar Samson och Yoshimitsu. Deadpool tar Pit och Dante. Kratos tar Mario, Dovakin och Munken. Michelangelo ringer efter pizza. Ja du ser! Ett poäng. Tobias Läsker. Jag får säga att jag tror att Danne honade Morgan i mitt lag på grund av utav missförstånd, här norrhav feeling, så måste jag lägga min röst på hans lag. Då jag tror att hans Superman och Superstar Mario är de enda som skulle haft en uns av en chans mot min Shonkoku. Ha det gött att fortsätta göra kanonavsnitt i podden. Tack för den. Kristoffer Hårsta tänkte jag skulle rösta på Dannes lag i tävlingen. För att ganska likt ett lag som jag skulle vara valt. Plus att hans awesome presentation av laget. Så 2-1 till Danne. Eh, nu så kommer vinnaren av Deadpool Shimi track, Truck. Och det är till Gunnar Thurman. För har man lagt så här jävla mycket energi på att skriva varför man tror att ett lag vinner. Då har man värt ett pris kan jag säga. Eh, Danne här skulle jag vilja att du lägger in lite pampigt musik. Du kommer förstå varför. Det här är lite halv långt och häng med nu. Hej, hej! Här kommer motivering om vilket lag som vinner Ring of Death. Har verkligen försökt att tänka till och skrivit ner alla teammembers samt även tärningar. Jag ska vara rättvis och inga mutade domare har. Det ska vara rättvis och inga mutad domare har inte. Vi får ha i åtanke att jag både kastar tärning samt skapar matcherna. Vi har åtta lag. Ska vi har åtta lag där vi sorterar sorterar agnarna från vätet och vi är från vi är framme vid semifinalen där fyra lag är kvar i första ring som brinner av lava om man står på plattformar där båda får hoppa mellan plattformar för nästrid. Team Tobias har en vinst mot Team Hunter där Sonic gjorde mer skada än nytta och lyckades springa in i predator och slog ut hans osynlighetsfunktion och det blir kalabalik och slakt. Team Nico har en vinst mot Team Björn där starka ledarskapen Lara Croft körde med sin stil och lyckades få fram i fanden på Max Payne. Och istället för att koncentrera sig på striden dunkade de i varandras ögon och bokstavligt talat drunknade i blod när Dante släppte loss flod av blod. Och utan någon ledare var det enda Lost om i serien Lost och ingen hade kunnat hitta dem som blev diskvalificerade. Däremot blev Team Björn utnämnd till fjolårets kunga om döm vinnare. Grattis Björn. Team Tobias versus Team Nico. En hård fight där det är relativt jämnt lag där Kratos attackerar Kratos. Och i allt svingande med piskorna för att ha lite avstånd fastnade piskorna och det sliter och drar Och piskorna går sönder och det faller ner i lavan. Men det står fortfarande kvar. Några Goku kör med sin Kung fu mot Munk. När Munk är starkare karaktär så slår Goku så hårt med sin stav att Goku dör med ryggraden krossad. Commander Shepard använder hela sin arsenal mot Samus och det blir en hård strid där Munk kommer i vägen och blir slaktad av kulor. Och när Sams upptagen av att se till Munk då får Shepard in ett turskott mellan de stora axelvannarna och kulan rekurserar in i nacken på Samus. Dante är både grym och med sitt svärd och sina pistoler och släpper loss Helvetets kraft mot Deadpool och Morrigan. Men Helvetets kraft är det starkare än Deadpool lyckas få övertaget. och Avhugget och hur Morrigan blir övermanad av mörket. Pitt försöker rädda Dante under en massa skott som Shepard släpper loss men dör på kuppen. och Då dyker Dante upp bakom Shepard och kör in svärdet i ryggen på honom och släpper loss en salva. Tim, Nico vinner i semifinalen och vidare till finalen. Folkets jubel! Tid för Första varför som är tid Danet. där danne går med förlust. I stidens hetta kallar Dovakin in en drake som ska lyfta upp Hulken. Men Hulken hoppar iväg och landar på Drakens nacke. Och Draken råkar ta tag i Super Mario och flyger uppåt och uppåt i försöka skaka av sig Hulken. Och Hulken får in en majestätisk slag så Draken tappar Super Mario och han faller mot sin död precis som Draken. Man ser ett enormt grönt klot som faller mot ringens mitt och det blir enorm kraft som dödar alla. Och vi ska i bortse från hulken inte bara grön på grund av strålning utan för att han är kryptoniserad när han var liten. I am Hulk. För Tim Fredrik och Tim Maria går Maria segrande ur striden. Då Wolverine är fullt upptagen med att rulla sina egna cigarer då det är en ny hobby. Och alldeles för lugn inför en deathmatch så lyckar Ezio Aditore smyga sig i honom och stjäla hans rulltobak. Så han börjar jaga honom och faller ner i ett svart hål då Ezio lyckas hoppa över den. Döttsringen innehåller en massa hål. <laughs> med en av de bästa starka karaktärerna i teamet blir det en långsamt utdraget tid. Där Cloud Strife är det enda som håller klara sig till slutet. Bara för att Bayonetta var upptagen med att titta på honom och Lara Croft men en som blev slaktade. Team Maria vs Team Färnan Michelangelo har med sig en massa pizzor och då alla är utsvultna så sätter sig alla ner och äter pizza alla äter gott och lyssnar på de roliga skämter som <laughs> Michelangelo drar utan Master Chief som, som inte får av sig sin hjälp och då blir skador från förra matchen men det är ingen som räknar med att det är förgiftade då Munk från Team Nicko har förgiftat pizzorna i Win tror i Team Nicko så alla skulle vinna finalen utan en fight, då måste Kiefer den enda överlevande kvar i Team Färnan. Team Färnan går till final, grattis till den lätta vinsten. Folkets burop, buuuu, en blodbad. Då blir det Team Tobias vs Team Honor, Team Tobias. Team Nico vs Team Björn, Team Nico. Team Färnan vs Team Danne. Team Färnan och Team Fredrik versus Team Maria. Team Maria. Semifinalen blev Team Tobias mot Team Nico. Där Team Nico kom ut som vinnare. Och Team Färnan versus Team Maria. Där vinnaren var Färnan. Så final: Team Nico mot Team Färnan. En mycket hård match med tuffa karaktärer i båda lagen. Men ingen är lika stark och osårbar som Hulken där varken några kulor eller svärd kan tränga genom huden. En lätt match, tänker Fennan, då var har det halk. Sambles med henne röst börjar sjunga en vagnvisa och hulken lugnar ner sig och förvandlas till Bruce Banner och då skjuter Pitt en pil genom ögat på Bruce och han dör. Med matchen är långt från över då Deadpool lyckas slita av vingar på Pitt och slänga honom till krokodilar som simmar runt denna ring. Folken ljubel. Monster Chief är en hård fight mot Samus där kulorna viner och med rustningen håller. Michelangelo är i full fart med att försöka skydda från Dantes svärdkonster. Men, men det ser ingen vidare ut för Michelangelo. då Då en stor gul buss kommer in flygande och kör över Dante. Jag sa att jag var Monster Chief creator eller hur? Kratos och Munk försöker ta Deadpool och Michelangelo. du Kratos är teamfärna ger stöd till Monster Chief i kanten mot Samus. Men Kratos dör när han närmar sig krokodilerna och hugger upp och sliter sönder honom. Han är ingen krokodil Dundee. Samus tappar fokus och ger en öppning åt Monster Chief som lyckas meja ner Samus med sin enorma arsenal. Kratos i team Nico lyckas komma Michelin tillräckligt nära för att slita sönder honom. Som, han är, var, som att han var en harpia. harpy där huvudet slits av hu ryggen i följd som han slänger mot Deadpool som besvarar gäster med en salva av Precious. Den riktade skott som träffar Kratos mitt i pannan och faller död ner. Woohoo! Blodstack död! skriker publiken. Men bara Munk var i Team Nicko och två i Team Färna ser det inte alls för ljust ut. För Team Nicko med den team tempo visar vad styva lina så han drar fram sitt svärd och går i närkamp mot Munk. Då Munk lyckas få in en träff på Deadpool så att han dör men Master Chief är snabb och reagerar då Munk släger sin stom mot honom. Och han hoppar undan av sig en salva granatemunk som sprängs i små bitar. Team Färnan vinner finalen. Vilken fiffig, vilken och extas. Grattis Team Färnan. Hade inte teamet haft Monster Chief hade ni aldrig lyckats. Hoppas ni gillar matchen och skrattar gott när ni läser den. Så det blev alltså en delad plats. Team Färnan 2 och Team Danne 2. Så ni är Delat där. Och grattis. Ja, det... Till. Det var utförligt. Alltså på riktigt, det där, det där kräver fall en, en fanfar eller en riktig applåd. Alltså för det där, det där är snyggt. Jävlar vad snyggt jobbat. Tack så hemskt mycket. Det där, är, det, det där gjorde min kväll. Absolut. Så jävla bra. Skitbra, skitbra. Och som sagt, var gärna med er i framtida tävlingar och skriv gärna in flera frågor. Vi har några lyssnarfrågor, men vi vill alltid ha fler. Mm. Nästa avsnitt är kvinnliga huvudroller eftersom det är nationella kvinnodagen nästa vecka. Vilka är de största kvinnorna under film, spel och serier? Och varför gillar ni de karaktärerna så pass som ni gör? Skicka in. Mm. Uh, ja, Är ni redo för lite mer tävling? Ja visst. Fem frågor. Mm. I'm ready. Alla frågorna den här gången Är baserade på tv-spel Som har blivit ett film mm -hmm. Och Danne har 14 poäng Och Färnan 12 poäng mm. Är ni redo? Ja visst mm. Klipp 1 Vilket retrospel hör vi här? A. Bajanek Commando B. Double Dragon C. Wing Commander Eller D. Contra Vi lyssnar Det är som börjar. Ja. A, Bionic Commando. Ja. Fan, man ska ta det man tänker först. A. A, Bionic Commando. Ja. Och rätt svar är... B, Double Dragon. A. Filmen kom ut 4 november 1994. Hm. Fråga nummer två till Fennan då. Mm. Vilket fantasyspel hör vi här? Är det A. Dragon Quest B. Final Fantasy C. Dungeon Siege eller D. Blood Rain Vi lyssnar. Det, ble det blev en liten knorr på slutet. <laughs> A. A. Dragon Quest. D. D, Blood Rain. Och rätt svar är C, Dungeon Siege. Ah. Mm. Filmen heter In the Name of the King av Dungeon Siege Tale som kom ut 11 januari 2008. Mm. Det ser man. Nästa till Danne. Mm. Vilket spel kopplar man det här klippet till? A, Street Fighter. B, Mortal Kombat. C, Tekken eller D, Dead or Alive. Vi lyssnar. Ta tecken. C-tecken. Vilket var B? Mortal Kombat. Och D? Dead or Alive. D. D, Dead or Alive. Och rätt svar är... Det är det, Dead or Alive. För gruppen som gjorde den här låten heter nämligen Dead or Alive. Och filmen Doa Dead or Alive kom 17 september 2006. Oh yeah. Oh yeah. Då ska vi se, då blir det färna nu då. Mm. Vilket spel hör vi här? A. Hitman B. Doom C. Postal eller D. Max Payne Vi lyssnar. Your Vad sa du? Max Payne, va? D, Max Payne. Mm, tror jag på D. D. Jag vill säga Postal. C, Postal. Och rätt svar är... D, C, det är Postal. Ah, snyggt, Danne, snyggt. Och filmen Postal kom 21 juli 2007. Mm. Och sista frågan börjar till Danne. Vilket äventyrspel hör vi här? A, Assassin's Creed. B, Prince of Persia. C, Uncharted. Eller D, Tomb Raider. Vi lyssnar. This isn't goodbye. I'm not gonna say goodbye. We got you back. C. C, Uncharted. Prince of Persia. B, Prince of Persia. Det är det säkert. Ja, det är, jag har ingen aning. Ärlighetens namn. Jag bara tänkte, tänkte mer på musiken. Nej, ja. nej, ja. nej. Rätt svar är... Ja. Tomb Raider. Ah, och första ja. filmen Lara Croft Tomb Raider kom ju 15 i juni 2013. Ja, mm, mm. hm. Det betyder att Danne har 15 och färnan har 13 ett rätt i var. Ja, vad Igen. Själv vet jag. <inte. laughs> ja. Men det här är fan ja. mycket. Det här är det är fan det är Ja, det är svårt som fan men kul måste jag säga för det är riktigt <laughs> bra, bra. det mm. det, fan, det är mycket man ska kunna eller mycket man ska komma ihåg om inte annat för att man ska kunna ta dem ibland. Mm. Okej. Eh, vad är det som händer till nästa vecka då? Vad nördar ni grabbar? Danne? Vad ska du nörda? Jag vet faktiskt inte. Jag får ta lite grann med på känn, mm. faktiskt. Du då Fanon? Oj, det blir, jag är ju bortrest. Eller borträtt och bortrest. Men jag är inte hemma vid min PC om vi säger så då. Så att det kan bli eh, man vet aldrig. kanske hitta någonting nytt eh, mobil något nytt mobilspel. Kanske. Det vet man mm. inte. Ingenting som jag har letat reda på än så länge i alla fall. Men eh, Någonting kul ska jag nog hitta på. Nice. Förra veckan hade jag en dag ledigt. Den här veckan har jag tre dagar ledigt. Så nu oh. tänkte jag ta de spel som jag nämnde förra avsnittet. Mm. Limbo och Marco Dininja tänkte jag köra lite på Twitch. Ah. Följ med gärna där så ser ni när jag spelar. Mm. Som sagt, skicka gärna in alla frågor och svar till allting till oss. Abitonades Byttonöverens på Facebook hittar ni oss. Följ oss gärna där för det är där ni får bäst kontakt med oss helt enkelt. It's where the action happens. Ja, yes. Och där nå ni oss på allting annat. Danne, vad kan man hitta dig någonstans? Instagram och Twitter. Jag är mer, eh, mer inne på Twitter så vill ni med någonting så hittar ni mig på Eat Yeah, Sky. fanan. Eh, ja, vår Facebook-sida och och, uh, Funkis på Twitch Nej Och mig hittar ni som Nico Hessad på Twitch Och överallt annat också Men tack så jättemycket för det här avsnittet Så hörs vi nästa Absolut Ha det gött Tjering